com dèiem fa un instant, sessió ordinària plenària de l'Ajuntament de Palafrugell l'ordinària d'aquest mes de setembre ja hi tenim desplaçat avui per la retransmissió el nostre company Carles Martínez que ara mateix estarà amb nosaltres Carles Martínez, bona tarda Bona tarda Rafa, estem aquí als salons de premsa, de Palafrugell i comença a parlar l'alcalde Sí, se sent Cugiu una mica Una mica l'amplificador No sé és... si tinc sensació, una miqueta només, va bé. Sí? Val? Sí? Val. Molt bé. Ah, bon visc per tothom i comencem el ple ordinari del mes de setembre. D'entrada es cosem en el Rós, que fa Assuntos Personals No I passem al, punt, al primer punt no sé si és l'ordre del dia o és previ l'ordre del dia, senyor sí, secretari sí, sí, aquest previ uh, començo, començo sí, senyor sí, secretari Sí. Eh, en la sessió de data 30 de juliol de 2019, el ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec del regidor Sr. Marc Sala regidor del grup municipal d'Esquerra AM, presentada el 24 de juliol i amb efectes a partir del dia 30 de juliol. En data 8 d'agost de 2019 es comuniquen aquests fets a la Junta Electoral Central i se la insta a expedir la credencial de la candidata número 8 de la referida llista electoral, la senyora Olga Palaí Jordi. En data 9 de setembre de 2019, la Junta Electoral Central va remetre la credencial de la senyora Olga Palaí Jordi. Posteriorment, es va demanar a la candidata que presentés la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració sobre béns i drets patrimonials, les quals van ser presentades a secretaria, a l'hora que se li va fer entrega de la corresponent credencial emesa per la Junta Electoral Central. Amb el compliment d'aquest requeriment, és processat. La presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Olga Palai Jordi, per la qual cosa ha de procedir el jurament o promesa del càrrec, d'acord amb el Reial Decret 707-1979 de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. Vale, per tant, Uh, senyora Palaí, Olga Palaí Jordi, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Palafrugell amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut com a norma institucional bàsica de Catalunya? Per imperatiu legal i sense perjudici que des del meu càrrec pugui treballar per la República Catalana Independent, sí, prometo confirmo que amb aquest acte la senyora Olga Palai Jordi acaba de prendre possessió del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Palafugini. Bé, doncs, benvinguda, regidora, i ara sí, passarem el que és pròpiament si cap grup vol. Bueno, també donar-li la benvinguda, Primer, doncs, ja veuràs que, que la casa és gran i, per tant, tindràs feina, per tant, també, com no has volgut, desitjar-li sort i encerts. Gràcies. La nostra part està molt bé el jurament, la segona part no ens ha agradat tant. Jo crec que hem de treballar per la unió de tots i la benentesa i l'enteniment dintre d'un gran poillet que és Espanya i Europa. Gràcies. Molt bé. Ara sí que passarem pròpiament als punts de l'ordre del dia d'aquest ple. I passem al punt número 2. Sí, seria aprovar l'acte de la sessió anterior, la ordinària de 27 d'agost de 2019. Algun portaveu vol... No? Doncs donem l'acta per aprovada i passem al punt número 3 Sí, eh, serien les resolucions d'alcaldia de del període comprès entre el 22 d'agost de 2019 i el 19 de setembre de 2019 Número en ordre correlatiu creixent de 1779-2019 a 1946-2019 Algú em porta a participar? Doncs donem aquest punt per informat i passem al punt número 4 Sí, seria donar compte del decret al jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, la presa de coneixement. Tinc entès que la comissió informativa es va informar algun portaveu No? Doncs es dona el punt número 4 per donar a conèixer i passem al punt número 5. Sí, seria l'autorització de compatibilitat per una segona activitat privada de la senyora Durné Ayo Aurecoetxea. Sí, té la paraula senyor Pau Lledó. Gràcies, senyor alcalde. Molt més produt. Aquesta, com hi ha en anteriors uh, plens, aquest punt, doncs uh, és per una, una autorització de segona, de segona, de segona activitat privada, de compatibilitat, aquest, en aquest cas la senyora Turneayo Aurecochea, que uh, és una treballadora escrita al Ajuntament de Palafrogella, concretament a l'àrea de benestar social. Per tant, uh, s'acordaria, al primer punt, autoritzar uh, la senyora Turneayo Aurecochea uh, a realitzar aquesta activitat i eh, el segon punt en el cas d'acord és justificar aquest acord a la treballadora. I el tercer punt publicar l'autorització de compatibilitat a la part de la transferència seu electrònica eh, com accés a la informació del govern. Sí. Algún portaveu pot participar? No? Doncs donarem aquest punt número 5 perdó, número 6 per aprovat 5, 5. 5, perdó, 6, 5. 5 i passem al punt número 6 Punt número 6 sí, seria la sol·licitud de l'Ajuntament a la Fundació per la promoció del sector Sore per ser patró de la Fundació. Té com no en aquest mandat, sinó el mandat anterior, es va informar ja bastament de la dissolució de, del Consorci de l'Institut Català del Suro i la transformació amb una fundació que porta per nom de Fundació de Promoció del sector Sore. És, és una fundació privada una vegada ha sigut constituïda i es va constituir la data de 10 de maig del 2018 una vegada constituïda i ja posada en marxa llavors el que hi havia era la participació de, dels, de, dels ajuntaments i del sector públic en aquest cas dels ajuntaments d'entrada el que es correspon a nosaltres és de l'ajuntament de, de Palacrugell i avui el que portem a, a, a aquí és la sol·licitud en el ple per formar part d'aquesta fundació de la promoció del sector soler d'entrada es dir-los que eh, davant de notari en aquesta fundació hi ha el senyor Josep Maria Xiner eh, el senyor eh, l'agrupació eh, l'agrupació el notari el senyor Xiner eh, l'associació del, del Gran Insurès de Catalunya i eh, del Consorci Forestal de Catalunya i com a tercer membre a títol individual crec, eh, el senyor Guillem Genoveca d'altra banda també és regidor d'aquest ple la consideració com a fundadors una vegada ha sigut fundat després es comença a incorporar les entitats públiques en aquest cas el que portem avui en el ple és perquè l'Ajuntament de Palafrugell pugui formar part d'aquesta fundació el ah, senyor sí, en lloc són els altres l'associació la, de AERCOC, que és l'associació d'empreses de, de, soleres eh, juntament amb el Consorci Pobresal de Catalunya dos, no, com de ser tres el tercer és el senyor Genovell si vol més explicacions, el patró Genovell li pot donar no, més explicacions eh, sobre la condició privada però aquests són els després dintre la estructurabilitat que pensa fer és dintre i emocional i em pregunto pot tindre la fundació alguna soleda en el seu com una eina de promoció clar, hi ha molta gent que també aquí on està molt bé per el museu del Solu les mans allà de la veritat i això resulta, no li de cap a per mostrar-lo jo a més li faig, li dono la paraula al senyor Genovec perquè com a patró, jo a més li dic una cosa que el, dels tres membres un és el Consorci Forestal a més d'això no, per... ah. no ho sé per dir no, jo només per si s'anarà el nostre grup, òbviament el senyor Genovec s'estindrà perquè estem a favor d'aquesta aquest, aportació aquesta fundació tots tot sabem que ve a sotituir el que en el seu moment és l'estitucada de l'estitucada de l'estitucada per tant, és una fórmula d'intentar aquesta continuïtat i jo que la forma que què la Generalitat també ha, ha, ha trobat perquè hi hagi aquesta col·laboració pública o privada, però tant, més enllà de les diferents actuacions que ha de fer, penso que està bé que l'Ajuntament, hi sigui, además, té una implicació molt directa en el tema inclús en l'espai, que sempre ho ha tingut, i hem tingut sempre una gran col·laboració amb el sector, per tant, res a dir, tot cas, per nosaltres, es pot posar votació perquè el CEO Guillem Genove s'estindrà, però com vostè ha dit, com que ja forma part dels fundadors, no per tant, doncs, millor que no hi participi. Molt bé. Sí, digu-me, uh, senyor secretari. Perdoneu, uh. A la proposta veig que eh, hi falta un tros en el punt primer, sol·licitar a la Fundació per a la promoció del, patri... del sector sorer, que l'Ajuntament de Palafrugell passi a ser patró de la Fundació, i crec que ja amb la, informa... amb la comissió informativa hi sortia que era amb la condició que els patrons públics no siguin majoritaris, perquè després aquesta Fundació no passés a ser del sector públic. Eh? No sé què ha passat a l'hora dintroduir una aquí, amb aquesta condició si, no, si sí. sembla bé sí, sí, sí, sí. farem el redactat final del, del, de la vota i figura així sí, sí. entenem doncs que per la posició del senyor Genové aquest punt de posar a votació vots a favor del punt número 6 no? anem directe a abstencions senyor Genové euh, serien 18 i una abstenció Sí sí. sí, sí, i vuit sí, perquè... amb extensió i dos, i ja. dos 21, sí No Molt bé, doncs al punt número 7 Serien les aportacions als grups polítics municipals de l'Ajuntament de Palafrugell justificació de les subvencions 2018-2019 que és donar-se per assabentat de la justificació Sí i la paraula a la senyora Rosi Maseguer Gràcies senyor alcalde Bona nit a tothom Bé, que cada any anat els grups polítics han anat justificant les aportacions rebudes de l'Ajuntament on han anat destinades i al final del mandat ha de ser la justificació del total de diners rebuts Eh, els quatre aguts polítics que formen el ple d'aquest Ajuntament han justificat la totalitat de les aportacions rebudes per tal, tot està en ordre Algun grup va participar? Crec que era format... Sí, senyor Faró quan diem l'últim pendent per justificar, què vol que encara són aquestes quantitats pendent per justificar o són, ja passen a la pròpia? No. no, si, si t'hi fixes, el, la segona ratlla de pendent de, pendent de justificar, sí. no? per exemple el grup socialista està zero, bé, bé. el grup d'esquerra hem justificat més de la quantitat reguda, per tant aquest menys 955 vol dir que s'ha justificat més, i els altres, dir que quantitats negatives vol dir que s'ha justificat més de la quantitat rebuda vull dir que tothom ha complet la justificació que es havia de presentar hem entès aquest punt d'informatius, sí o sigui, no s'ha de posar votació? no i passem al punt número 8. El 8 seria la modificació pressupostària per crèdit extraordinari a, a càrrec del romanent de treesoria, aportacions, plans de pensions. Gràcies, senyor alcalde. La regidoria d'Hisenda proposa una modificació pressupostària per tal de corregir uns errors d'aportacions de pla de pensions en alguns dels treballadors de la casa. Aquests errors van ser els anys 2010-2011, -20 per, per raons alienes a l'Ajuntament a una sèrie de treballadors no se'ls hi va fer aquesta aportació i ara un, hem subcenat aquest error un cop hem rebut uh, l'informe jurídic necessari per poder fer la correcció i aquests 8.848 euros van destinats a fer aquestes aportacions d'un nombre determinat de treballadors que no es van fer aquests dos anys 2010 i 2011 Algún grup vol participar? No? Doncs el... no s'ha de posar votació? No, no. La provem per unanimitat al punt número 8 i passem al punt número 9. El punt número 9 que seria donar compte al ple de l'expedient de control financer 2017. Com que el que s'ha portat a estudi d'aquest control financer ha sigut sobre el servei de neteja viària i recollida escombraries, de la preu al senyor Jaume Palai. Sí, moltes gràcies sí. senyor alcalde. Bé, eh, explicaria bàsicament poques paraules al punt d'aquest control financer. Nosaltres, que ja, una cosa que ja contemplava a la, a la licitació, vam encarregar una auditoria del, del control de servei de neteja i escombraries. Eh, L'auditor ha fet eh, un informe que d'aquí uns dies, quan estigui acabat i s'hagi aprovat amb Junta de Govern se'ls passaran a l'empresa eh, perquè per bueno, per ells també la, postin les seves al·legacions en el seu en l'informe que ha fet l'auditoria externa que hem contractat Merci sí. Senyor Ferrer, vol participar? No? Uh, senyor Fernández, sí Sí, sí bé, aquest és un punt que ja fa tres o quatre anys que ara aprenar i portem una xerxa d'expedients allà on l'Ajuntament encarrega el govern perdó, encarrega que es verifiquin el compliment de regressius formals és no? veritat que en aquest punt malgrat que ha parlat el regidor de, de recollida de residus i ha més punts, se ha, s'han examinat més expedients per tant nosaltres òbviament estem d'acord perquè tot el que sigui verificar compliments i a més a més si d'aquests informes surten suggeriments i després en el futur estarem en compte doncs això ajuda primer a una millor eficàcia del servei a més transparència i només dir, ja dic, que estem d'acord amb això que parlava el regidor de l'auditoria de control no entès bé si és l'auditoria integral del, del servei desrecollida, o només un tema de costo per aquest, aquest espient que aquí estem passant avui bàsicament el que fa és, tema de costos concrets, he volgut entendre que vol que estem parlant d'una cosa bastant més àmplia que això, o era només referida amb això? No, li contesto eh, en aquest cas l'auditoria s'ha fet una auditoria financera sí. eh, és veritat que també tenim previst, i n'hem parlat ja amb l'interventor i tal, perquè per els pressupostos d'aquest any s'hi posi una partida de 15.000 euros per fer l'auditoria o el control de les feines que fan. Una vegada estigui això acabat i això s'haurà de sortir d'aquests pressupostos, també els donarem compte de, de, de quin ha sigut el resultat d'aquesta partida nosaltres compartim recordo que algun, en alguns debats ho han dit que hi havia niixentment la voluntat del de l'antigua govern que duia una partida anual per intentar fiscalitzar no tant la qüestió financera que també, i a, més a més això l'interventor fa molt bé si no tot, com s'està aplicant l'aplica no? que jo que a vegades, i jo ho he dit aquí vegada, aquestes grans empreses també a vegades es, es aixecen la camisa per tant si realment no estan fent intentar, doncs, obrir, a més a més, que pertocin perquè realment compleixin i aquest dia pot ajudar. Per tant, nosaltres, en tot aquest informe de fiscalització, sempre donarà el nostre suport. Saps la votació, senyor Ferrer, o no? no? Doncs n'he el... aprofut el punt. Estem en el punt número 9, que, bé, com bé deia, no solament de les compareries, sinó també de la Fundació Morató i de Xarxa, en fet eh, per una i passem al punt número 10 número 10, ratificació de l'aprovació dels preus públics per als espectacles de temporada alta 2019 a Palafrugell bé, l'única eh, com vostès saben eh, tots els preus públics han de passar per ple, l única cosa que fem aquí doncs, és aprovar únic exclusivament el que és el de temporada alta val? i aquí ja tenim aprovem els preus aquí darrere val? per la per l'espectacle de la tendresa, que es fa el 13 d'octubre, serà 36 euros la platea i 20 euros l'amfiteatre. I per la partida d'esclats, que es fa el 29 de novembre, 28 euros la platea i 16 euros l'amfiteatre. Tinguen en compte que això és una activitat coorganitzada per l'Ajuntament amb, amb Vitor, eh, que són els que organitzen temporada alta. Jo el que trobo és una miqueta car, una miqueta els preus, no sé, no hi ha manera. Ja sé que després ja t'es compta per l'atur, la fenomeno parental, però jo trobo que la cultura haurà d'estar més a l'abast del públic en general. Per tant, trobo els preus una miqueta desorbitats. No, nosaltres estem d'acord, jo crec que estem parlant de, de dues actuacions, que la seva prioritat i aquesta, l'empresa que ho munten, ningú discuteix el seu prestigi, per tant... És veritat que segurament podríem discutir sobre si la cultura ha d'estar a la base o no, però jo penso que són preus que òbviament s'equilibren en funció del tipus d'obra de, i de programa que fem, no? al final la, el preu és sempre molt relatiu. Vull dir que a vegades et pots anar a veure una obra que, te, que paga 60 euros i surts d'allà dient que m'hagués pogut anar millor sopar, i altres que no ha pagues 15 i disfrutes, no? però penso que aquestes obres, i a més, a més per la companyia que ho fa, el nostre grup està d'acord amb aquests preus. Sí. La contestat una mica també el senyor Fernández uh, o sigui, una de les una de les polítiques, no la portem ara sinó que fa temps que, porten, que, que, que es porta en aquest Ajuntament, és que amb aspectes de teatre, fer-hi coincidir en aquest teatre diferents tipus d'espectacles des de ja fa bastant anys que hi ha una col·laboració en temporada alta que costa diners de l'Ajuntament o sigui, a part d'això, de quedar-se a la taquilla l'Ajuntament ha de fer una aportació econòmica perquè què? Perquè el, el, el teatre que s'aporta d'aquí és la màxima categoria de Catalunya i són els preus que es paguen tinguent en compte també que tot aquestes obres de teatre, d'aquesta envergadura, en el moment que surten de Barcelona, el fet de muntar només per un sol dia i el transport, encareix molt el producte. A part d'això, el fet de ser en temporada alta també el redueix. Vol dir que si haguéssim fet venir, per exemple, la tendresa directament, o nosaltres augmentàvem el doble de la subvenció que els donàvem o augmentàvem eh, més la, la, la, la taquilla. Aprofitem això que més a sobre li vull recordar també que la Fundació Vila Casas també col·labora eh, en, aquesta, en, en una aportació eh, per, aquesta, per aquesta activitat de temporada alta i així intentem que espectacles teatrals que es facin a Palafrugell estiguin doncs, de, de, de diferents categories a diferents preus. Des del que el fan els grups locals, que tenen un preu molt i molt popular, en què poden venir algunes companyies de fores properes, com pot ser Avingo la Gespa de Palamós, i ara d'aquí un temps tornarà a venir, que té un preu mitjà, a, a, a la que fan venir una, una d'alta categoria com aquest de la tendresa, que és un preu alt. I després també hi ha, ja, quan fem el l'Itaca, que també és l'envenia doncs, amb uns preus una mica més raonables però vaja, eh, aquests són els preus que es paguen a Barcelona per veure aquestes obres de teatre S'ha de posar votació, senyor Ferrés? Bueno, jo jo m'estic L'hem vale, doncs de posar votació eh, El punt número 10 Vots a favor del punt número 10 Vots en contra Abstencions 18 vots a favor i una abstenció Passem al punt número 11 Sí, el punt número 11 seria la presa de coneixement de la pronúncia al càrrec del regidor senyor Miquel Puig que el va efectuar en data 18 de a només informar-se del que ha presentat eh, la, la baixa el, el que fem en aquest, en aquest ple és donar coneixement en el ple i eh, a partir d'aquí es començarà el procediment per tenim aquí la persona que substituirà en Miquel Puig al fons eh, que si tot va bé i a la Junta Electoral no s'adorm Esperem que el proper mes d'octubre, el ple del mes d'octubre, ja el puguem tenir aquí assegut en representació de, de, de Podem Comoc. D'acord? Uh, algú vol participar? No? Lons el donem per, per donat a conèixer i passem al punt número 12. Sí, el 12 seria la modificació puntual número 6 del POM de Palafrugell. Sí, té la paraula el senyor Jaume Palai. Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Bé, això és una modificació puntual de l'ordenació de la façana sud de, de Palafrugell eh, aquí ja és un tema que fa molt de temps que s'intenta ordenar es va intentar, suposo ja ve de l'anterior legislatura i es va intentar fer a través d'un pla especial urbanístic però eh, l'urbanisme de Girona ens va, ens va dir que això no, no es podia fer i que seria molt millor fer-ho a través d'una modificació del pol i és el que, el que portem ara a aprovació inicial l'objectiu fonamental d'aquesta modificació és ordenar, regular les activitats existents ampliar les zones d'equipaments i millorar els usos i les activitats ja implantades, tinguent en compte que tot aquest espai és un espai no urbanitzable Uh, en aquest cas, uh, vàrem demanar també una, un document, un document previ, un informe previ a la Comissió d'Urbanisme i ens va, ens va dir que no calia emetre, emetre cap tipus d'informe, ja que aquesta modificació no augmentava ni la densitat, ni la, ni, ni la intensitat, ni transformació d'usos, ni tampoc el sostre urbanitzable. Merci. Sí. Sí, sí, eh, posa a la pàgina 19 diu que la conclusió de l'arcatat municipal diu se sol·licitaran a l'àrea de serveis municipals a l'àrea de medi ambient de l'ajuntament al departament de mobilitat i via pública de la policia municipal a l'oficina territorial d'acció i avaluació ambiental de Girona del servei servei de la Girona. o sigui pel que sembla encara no estan fets Aquestes, aquests informes Sí, però sí. no, però no. ah. pregunto, estan fets o no estan fets? Sí, ja dic, ja dic No, no. pensava, eh, això pensi vostè que això és una aprovació inicial les aprovacions inicials es fan perquè després tant els organismes com els privats com a les particulars puguin fer-hi al·legacions i puguin donar-hi tots els seus d'allò i llavors també es demanen més informes de que aquesta aprovació inicial que nosaltres hem enviat hem enviat a exposició pública i conseqüentment també als organiments posteriors també ens puguin dir escolteu, això ho feu bé o això no ho feu bé ho puguin fer alegacions una vegada fet això i si tot està bé farem l'aprovació provisional que enviarem a urbanisme perquè emeti el seu dictamen definitiu però diguem-ne a nivell municipal l'àrea de midambient i el departament de mobilitat i la via pública de la policia o sigui, municipal re. no ha fet o sigui, cap això, informe això, és, és, aquest, això se, se segueixen els tràmits que diu la normativa no, no, no podem saltar jo crec que l'explicació que li ha anat al senyor Jaume Palai és la clauada vull dir, no, no, si no, no. això ho redacten els tenis perquè és la forma de redactar les probacions inicials. no, no, no es podem molt d'aquí Sí, sí, sí, sí el senyor Rangel Gràcies senyor Calde. Bé, bona nit a tots i a tots tal com vàrem parlar en la comissió informativa van ser plenament informats d'aquest punt eh, com havia parlat el senyor regidor, aquest procediment ve d'una aprovació inicial d'un pla especial urbanístic en forma de planejament derivat, que no només per les al·legacions i consideracions que es varen fer al llarg de la tramitació, sinó també per la, els requeriments que des d'urbanisme semblava que vèiem més bé per donar molta més seguretat jurídica a tota la tramitació que fos en forma de modificació del planejament, del planejament general, Uh, entenem que uh, amb els informes que hi han i amb el document que portem avui a aprovació inicial és uh, el que s'ha de fer i per tant el nostre vot serà afirmatiu Senyor Ferrer, s'ha de posar votació? No, bueno, sí, no? Sí, sí. Doncs aquest punt número 12 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 13 13, que seria el pla especial urbanístic del càmping Calella de Palafrugell aprovació provisional Sí, la paraula el senyor Joan Palell Sí, moltes gràcies Bé, això és un altre un altre pla especial urbanístic que ve de fa molt de temps en aquest cas ja es havia fet un pla especial urbanístic anterior i eh, el departament d'empresa d'empresa comerç i turisme va decretar ens va dir que aquest aquest peu, aquest pla especial urbanístic no complia ben bé amb les circumstàncies de, del decret de 20 de novembre d'establiments d'allotjament de turístic, habitatges d'ostorític en relació als càmpings discontinus en aquest cas es va presentar els promotors i els promotors varen retirar eh, aquesta sol·licitud i em varen presentar una altra de nova on es reduï de forma molt important la superfície de, de el càmping i deixava de ser discontinu o sigui, dels tres, de les tres àmbits petits que tenen, bé bueno, petits no, grossos que tenen dos d'ells són contínu i el tercer el deixen fora d'aquest pla especial urbanístic eh, i en aquest cas doncs, nosaltres ja fem l'aprovació provisional per enviar-la al Departament d'Urbanisme i d'Empresa de, bueno, i, i Coneixement i Turisme perquè ells siguin els que facin l'aprovació la, la, definitiva que nosaltres llavors traslladarem. Merci. Molt bé. Senyor Joan Ferrer. Sí, uh, Xevi Rangel. Gràcies, Calda. Bé, uh, per anunciar el nostre favorable, uh, dir que no és només una tramitació normal aquesta que avui portem aquí, sinó que és un històric de tramitació de problemàtiques que finalment, el, crec recordar, l'any 2018 es va fer la seva aprovació inicial. Aquesta aprovació inicial va tenir els problemes que ha manifestat el regidor i a partir d'aquests problemes la nova aportació de documentació per part, dels de, promotors ha permès que eh, es fes un, eh, una nova eh, aprovació inicial al gener d'aquest any 2019 que eh, amb les al·legacions i els informes ara sí ja complint els, els, el de la direcció general de càmpings em sembla eh, en perfecta sintonia. Un cop presentades les al·legacions i consideracions i Uh, tots els informes corresponents portem avui uh, aprovació provisional que uh, no serà res més que agafar tota aquesta documentació i portar-la uh, a la Comissió Territorial d'Urbanisme, qui és que té la competència en sol urbanitzable per uh, aprovar aquest planejament derivat per tant, reiterar el nostre vot favorable. El senyor Ferrer s'ha de posar a votació, no? no, no. El punt número 3 el provem per unanimitat i passem al punt número 14 Sí, el 14 seria el pla especial urbanístic peu 4, entorn de d'Aixelleria Palafrugell, aprovació provisional Té la prau el senyor Jaume Palai sí, <tose> sí. Bé, avui va d'aprovacions de plans especials en aquest cas també és un tema que ja porta molt de temps que s'hi ha estat treballant no només aquestes legislatures sinó les altres anteriors i, i tal, I, i en el fons del que es tracta és de... Però, perdona, perdona, senyor Palai Digui mandat, perquè si no el senyor Miquel Ferrer ja ha assenyat enensenyat el... targeta groga i ensenyat el... targeta verdad. <tose> D'acord, eh, ratifico les meves paraules i diré mandat. Eh, allà on t' he dit legislatura que quedi constància d'aquest mandat. I, bé de el que es tracta bàsicament és d'endreçar, Uh, un espai que històricament no és massa agradable uh, ni tan sols, o sigui, ni tan sols per passejar ni en les activitats que s'hi fan. Llavons, uh, en aquest cas, uh, hem, hem, hem portem l'aprovació aquesta provisional també per portar a, també es va apror l'aprovació inicial i uh, la portem perquè el, el Departament d'urbanisme de, de la Generalitat l'aprovi, que també al seu, com ha dit el senyor, el senyor regidor, el senyor Gerangel, al seu un espai no urbanitzable són els que antenen a les competències i eh, aquest pla tracta d'establir les pautes d'intervenció en aquest àmbit, en regulant les condicions paisatgístiques i regulant les condicions ambientals i també de que en allà hi ha un espai on s'hi fan una sèrie d'activitats que no serien compatibles amb, amb, amb sol no urbanitzable doncs eh, poder treure aquestes activitats també s'enderroca en un parell d'anexes o porxos i eh, s'adequa a tot l'espai deixant-li que només hi pugui haver -hi les activitats que siguin compatibles amb sol no urbanitzable no, Mirat l'expedient jo reconec que aquí hi ha un informe d'avaluació ambiental molt potent molt adequat parla molt bé de la recuperació de tot l'espai ens sembla un projecte un peu bastant encertat i esperem que després continuï d'allà a Tamariu amb una ruta o amb el que sigui no? per potenciar un sector molt important al mateix temps també la carretera que es pugui acabar el més aviat possible i podem tenir un altre espai per a activitats industrials en aquest cas seria no? les activitats que hi ha no industrials, no. allà és un sol no urbanitzable i si poden fer les activitats que estan adequades i que es poden fer amb sols no urbanitzables això no és un espai industrial Bueno, però es fan, es fan activitats industrials només es poden fer les activitats que queden regulades amb activitats amb sols no urbanitzables les activitats que no estan regulades com podria ser un taller mecànic, d'allà no se li podrà donar permís, s'haurà de fer que desaparegui aquest tipus d'activitats sí, senyor Rangel sí, gràcies uh, bé, el planejament de 2015 va definir aquest àmbit com un àmbit imprescindible d'actuació, sobretot pel lloc on es trobava i per, i per les, el, el, la diversitat d'activitats que s'hi donaven, que totes elles eren incompatibles, com ha dit el senyor regidor, amb, amb la llei d'urbanisme, amb sòl urbanitzable, i per tant la seva tramitació a partir d'aquesta feta, eh, la seva tramitació ja el, crec recordar gener o febrer 2018, el que s'ha anat fent és anar recollint les possibilitats de normalitzar i definir com ha de quedar aquest pla espacial. Un cop recollides les al·legacions, estimades, eh, crec, amb la seva totalitat i amb l'explicació que se'ns va donar relacionat amb les eh, situacions de, les, de com han de quedar les edificacions en aquell espai, creiem que ara és un bon moment per seguir-hi treballant i, per tant, el nostre vot serà eh, favorable. Entenc, senyor Ferrer, que vot és favorable. O sigui, el punt 14 el provem per unanimitat i passem al punt, punt número 15. El número 15 seria la declaració de parcel·les sobreres de tres porcions de terreny situades al carrer del Montgrí a Tamariu, terme municipal de Palafrugell. Aprovació, desafectació i inici de l'expedient de venda directa. Sí, té la paraula el senyor Joan Palaí. Sí, bé, tal com diu el títol, això... Eh... Es tracta de tres petites parcel·les que s'utilitzen com a pàrquing que al moment de fer, de fer la, la, els vials a Tamariu, de fer l'arranjament la, la, al vial de Tamariu, com a Tamariu, varen quedar com a municipals, però en canvi, eh, de fet, només els utilitzen els tres veïns que viuen a sobre i els utilitzen com a pàrquing. Com que aquestes parcel·les no per si mateixes no tenen prou, prou espai per poder tenir un aprofitament urbanístic i els únics que podrien aprofitar-lo serien els tres veïns que viuen a sobre, perquè això és el que dona la carretera, i fer una afectació, tallar-ho, també tallaríem el pas en les vivendes que, que existeixen el que traiem més, més ordenat és primer fer la desafectació d'aquestes parcel·les per tal de que una vegada feta la desafectació puguem iniciar el procés de venda directa en, aquesta, en els veïns que, que són a sobre, i dic venda directa perquè no es podria vendre amb una persona que no fos la, la titular de sobre perquè seria un problema molt més feu No cal votar-lo. Doncs que no s'ha de posar votacions i no donem sí, la posar-ho limitat i posem el punt. Si el punt 16 servei dels treballs de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari urbà i del patrimoni immobiliari del municipi de Palafrugell, desert. Té la paraula el senyor Jaume Pelé. Sí, bé, això és un tema que, que haurem de mirar a veure com com ho fem més bé perquè, perquè resulta que varen fer una licitació de, de, del servei de, del servei de la brigada a Palafrugell i la primera, la primera licitació que fem resulta que va quedar deserta perquè ú cap empresa es va presentar. Varen tornar a fer una altra aplica amb preus més elevats i aquí es varen presentar quatre empreses d'aquestes 4 una va quedar la vàrem, la vàrem eliminar per defectes de, de forma i dues més no van arribar a la puntuació mínima va quedar una sola empresa en el, en el, en el sobre i quan es va obrir el sobre D pensàvem que aquesta empresa ja ja ho tindria que el sobre D ens vàrem trobar amb la, amb la desagradable sorpresa de que el licitador havia ofert preus unitaris superiors al preu màxim de licitació. Per lo que els serveis jurídics ens varen aconsellar i vàrem acordar declarar deserta la licitació d'aquest projecte. Aquest, aquesta, aquesta licitació que ja està en fase de, de, de pròrroga o de segona pròrroga, de l'empresa que presta aquests serveis hem de tornar a muntar un, una altra vegada una licitació en forma urgent perquè hi hagi una empresa que es pugui fer càrrec de, dels serveis de la brigada i dels serveis de, de, de Palafrugell. Molt bé. Sí. Senyor Ferrer? No? Sí, senyor Ferrande. Sí. Bé, nosaltres... Donarem suport a la proposta, perquè obviament em tenem que saber de clara de certes pels informacions que, que passa que és veritat i ara ja s'ha una la segona vegada i jo crec que això és un tema a revisar perquè jo penso que aquí el perjudicat és l'empresa que no que no està fent el servei perquè si ho va denunciar us perquè obviament no cobrés costos i per això no va presentar la primera la citació i segon també pot quedar ressentit el servei perquè vos, no si l'empresa ho fa d'aquella manera que sap que pot haver un tipus que escarrapar 4 euros doncs al final potser el servei també pot quedar diguéssim jo, nosaltres donem un sí però amb la màxima urgència sabem que m'agrada anar molt urgents això mínim 3-4 mesos no ens ho treu ningú perquè saben com va l'administració s'ha de provar el plec, s'ha de publicar s'ha de... però bueno, per això dic, a veure si som capaços que al gener febrer com a màxim tinguéssim ja l'empresa nova o la mateixa aquí ara, amb les noves condicions adjudicades, però que això estigui a resoldre que no, nosaltres, i a ja que ens preocupa el patiment de l'empresa i que quedi ressentit el servei, però malgrat això farem un poc positiu el senyor Ferrer està votació no? no? doncs el punt número 7 la provem per unanimitat i passem al punt número 17 punt número 17 seria el 17-1 moció de l'equip de govern, suporta la tercera vaga pel clima del 27-S i per l'emergència climàtica sí en nom del govern, el senyor Marqueres farà la defensa de la moció. Gràcies senyor alcalde, bon vespre a tothom. Uh, ja tenim l'argumentació, l'excurceré una miqueta. Diu, davant de l'emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat dedicades des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a l'acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals. Aquest 27 de setembre, aquest divendres, el moviment Friday for Future, amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l'emergència climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle en el local com a administració més pròxima a la ciutadania i juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d'hàbits de la ciutadania. Però també com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l'aire i l'energia verda. Per aquest motiu, és necessari que ens sumem a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l'emergència climàtica. Per aquests motius, els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Som Gent del Poble, i de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Palafrogell proposem al ple d'aquest Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Primer, donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 col·lectius que demanen que es declari de manera immediata l'emergència climàtica i de posar en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d'efecte i barracle. Segon, Promoure sistemes de recollida eficients al terme municipal de Palafrugell que garanteixin un percentatge de recollida selectiva neta mínim de l'ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de matèria orgànica de qualitat amb un nivell d'impropis inferior al 3%. Tercer, desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar i aquí li demanaria al secretari que afegís els espais verds al municipi que ha quedat, s'ha omès la paraula espais. Quart, fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l'energia solar i eòlica. 5 Cinquè, promoure la mobilitat sostenible a través de diverses polítiques de sostenibilitat mediambiental. Sisè, exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l'aire per les emissions de diòxid de nitrogen. Setè, Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el, de norma, en el marc de la normativa europea sobre el clima i energia 2030 que demana mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació als nivells de 1990, mínim el 27% de millora d'eficiència energètica i mínim el 27% de quota d'energies renovables. I vuitè, trasllidar aquests acords al govern de la Generalitat i als promotors de la convocatòria Friday for Future. Sí, farer Nosaltres en principi ens estitdarem. no estem massa a favor de les vaguegues, si de les manifestacions. creiem que les vagues, en aquest cas, no ajuda a solventar temes complexos. Lògicament si des de ciutadans estem per un nou model energètic, estem per la reducció del combustible fòssil, la disminució de les emissions de residus, tant industrials com domèstics, la implementació de mesures d'eficiència energètica, tant en l'industria com el transport, com als llars, la millora de les pràctiques industrials, plans de millora de la biodiversitat, educació i sensibilització ambiental i treball en col·laboració amb grups ecologistes, indústria, comunitat científica i societat respecte als punts d'acord eh, nosaltres diguem on el primer punt no estem massa d'acord en participant en aquesta vaga sí que podem manifestar el nostre suport eh, a les propostes que es fan sobre el punt 2 que afecta concretament a nosaltres jo crec que per la forja ja han de ser més agosserats els residus l'altre dia vaig dir, ningú em va escoltar que els trastos formen part de l'economia circular i de l'economia social i els trastos poden ser una font de treball i dels trastos podem crear una empresa social o que existeix el que vulgui no? que pugui recuperar-se i dels trastos poden fer una nau finançada per fons europeus que ens permetin que hi hagi lloc de treball que sigui un lloc d'exposició, de restauració de recuperació i de venda jo crec que no se'n va escoltar i lògicament donem aquests cèntims a una empresa que agafa tots aquests trastos i els llença i no saben on van quan hi ha moltes possibilitats clic d'economia social i, i d'economia eh, circular. Bé. Segon, eh, jo veig que tenim aquí també a la vegada un problema lumínic, la contaminació lumínica que tenim per la frugella és immens. Jo abans cadascú demanava posar una fora al costat de casa seva, jo crec que aquest no és el model si comparem amb Europa nosaltres diu que gastem per persona el mensual a l'any 135 quilowatts per persona Quan en Europa estan a 72 a 75 quilowatts per persona jo no sé si vostès han visitat altres països europeus jo completament completo en i Alemanya i hi ha punts lumínics i lògicament en cèl·lules i tal, de tal manera que la despesa lumínica de la nit no sigui escandalós com ho és jo veig en molts llocs aquí de Palafrós i molts carrers eh, un altre punt que podien ser agosarats lògicament eh, l'horari l'horari de moltes activitats i sobretot de l'escola es podria avançar segon, de l'horari ja eh, ha vingut una escola concretament que va demanar la, la jornada continuada que són els estanys de Platja d'Aro i va fer un estudi del que suposaria d'estalvi energètic i de gasos contaminants a l'espai i varen treure que de fer de 4 viatges a fer-ne 2 era més positiu fer-ne 2 que fer-ne 4 i per això va adoptar que fer la jornada continuada per estalvi energètic per no contaminació i per aprofitament del temps eh, quart, lògicament eh, les deixalles jo penso que tota la recollida és eh, ens hem de posar ens hem de posar més eh, ha de ser un recte, un recte multidisciplinar de, de, des dels, dels professionals i dels partits polítics per trobar una solució al que passa aquí. No? I lògicament després les zones inundables que creen problemes doncs aquesta zona s'ha de buscar solucions perquè no, no corin en el futur que tot això influencia també en el que és en la despesa i però jo insistiria, sobretot dos punts el tema de terrestres i el tema de l'eficiència energètica en l'enominat públic i lògicament potenciar cada vegada més a base de, de les, de, de, dels temes fiscals i els impostos pues, que les llargs, que ja hi és però que es podria intensificar més utilitzen més plaques solars alternatives que menys costoses que els cotxes elèctrics estiguin també baixament baixats impostos en el que paguen eh, en el que paguen ara diguéssim de, de, de, de l'impost de matriculació i de matriculació de circulació bueno, l'impost de, de circulació, de, de circulació, de circulació perdoni, i afavorir i tot això, afavorir també lògicament i ordenar pues, l'utilització de tot tipus de vehicles energètics des del patinet fins a la bicicleta i tal i lògicament això buscar solucions i que no siguin conflictius com passa a altres ciutats ja preveure Llarg per tant jo crec que sí que hi ha petites coses que no fem i podríem fer i lògicament se comporta un canvi de mentalitat en tot terreny. Com en el tema de mobilitat, és que haurien d'haver campanyes de mobilització diguem, a peu per Palafrugell que tenim la mania d'agafar sempre el vehicle i voler agafar el vehicle i anar a tot arreu. Doncs pues, promocionar tothom com saludable, com manteniment del poble, com... A, a aprofitar i per no a aprofitar per conèixer el poble i el mateix ser per no contaminar-lo i, i lògicament això comportaria fer carrers segurs i carrers transitables. Jo comportaria recuperar okay. aquests carrers perquè es permetin arribar a totes les zones del poble. S Fernàdez. Srangel Srangel. Gràcies calde. bé B. Uh, mirarré d'anar ràpid. Uh i manifestar en primer lloc, eh, en nom del nostre grup, la nostra sorpresa per dos grans aspectes. En primer lloc, una mica de decepció per no haver pogut col·laborar amb aquest redactat d'una moció que per la seva importància crec que hagués estat interessant o necessari, sobretot per una qüestió de prestigi, que hagués tingut un caràcter institucional tal com s'ha fet en molts altres llocs eh? no, no inventarem aquí les sopedalles ara tenim una moció només amb un redactat eh, que hi podem estar d'acord o no com bé ha manifestat el company sembla que no, no gaire eh, només redactat per l'equip de govern i els altres hi podrem afegir-nos-hi donant-hi suport o manifestant la nostra excepció en segon punt sí que voldria manifestar el desacord amb el redactat el redactat quan el regidor ens ha fet la lectura de l'exposició de motius eh, he estat a punt d'aplaudir eh, eh, eh, és a dir me la sentia plenament identificada però en canvi malauradament l'exposició de motius no la votarem en canvi quan fa la proposta d'acord aquesta eh, aquesta valentia i aquestes eh, ganes de voler fer les coses no s'hi manifesten eh? i recupero una mica el, la demanda que ens fan els 3F el Friday for Future eh, en relació a, a la seva convocatòria que ens fan en forma d'advertiment i ens diuen només parlar d'emergència climàtica no equival a donar cap solució i això ens ho diuen des del primer moment i aquí parlem molt d'emergència climàtica en l'exposició de motius i com anem al primer del punt d'acord només fem que donem suport a la vaga que demanem que declarem l'emergència climàtica però no la declarem a la proposta d'acord quina casualitat, no som tan valents, no hem reconegut a l'exposició de motius que el món local com a administració més pròxima a la ciutadania hi juga un paper clau definim la proposta d'acord no podem posar que declarem l'emergència climàtica tal com s'ha fet en plenaris on el senyor alcalde ha votat una moció institucional que la declarava o que el govern de la Generalitat de Catalunya l'ha declarada amb un eh, eh, amb un decret específic de 14 de maig per què no ho fem aquí? que ens costa? no li podem incorporar? això és el que ens ha agradat col·laborar en el redactat aquestes són les coses que bé s'himbgut veure en aquesta moció. Per què fa el punt segon de la proposta d'acord? Promoure sistemes de recollida eficients, això el senyor Palaí eh, eh, ens en podria fer 5 cèntims. Si està treballant, si ha treballat, si treballarà per força i per obligació, la llei de residus, directiva europea de residus, compliments. Però en aquí en la proposta que ens fan d'emoció els de Frada i For Future no es diuen això eh? Ens demanen, ens demanen que iniciem un procediment per reduir la generació de residus per treballar cap al residu zero i en segon lloc que treballem de forma insistent els envasos i els plàstics per reduir la seva afectació no només en el medi si no en els nostres hàbits. Per tant, el punt segon, també ens ha més agradat. poguerhi dir alguna cosa. I, i no creiem que ens hagim de posar aquí, a esmenar cadascun dels passos que eh, un altre exemple, el 6è i el setè, que exigim molt, no és només que fer volar coloms Això? és el que ens diuen que no hem de fer amb aquesta moció exigir administracions que tenen responsabilitats i que potser no fan sí, però en aquí podríem posar el vuitè, el nove, el desè o és que la Generalitat no té competències en residus amb baiga, amb foresta, amb agricultura que vol que li digui els percentatges de CO2 quins són els grans culpables d'emissió, d'efecte invernacle. per tant, escolti'm és, ens més agradat molt poder dir alguna cosa i, finalment deixi'm dir-los que per defecte de forma, home, si exigim al govern espanyol dos punts tan importants com aquest, que per cert com facin la transposició de la directiva europea la responsabilitat serà nostra, tal com ja assumim amb la llei del clima del mes d'agost aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya per cert del mes d'agost de 2017 eh, que ja fa dos anys que volta i fa dos anys que podríem haver iniciat algunes actuacions deia que ja que exigim en el govern central home, sembla bé que li donem comunicació traslladar aquests acords a la Generalitat però també traslladem-los i al govern central almenys servirà per alguna cosa i aquest punt ha desaparegut? no, no, no hi és per tant no ens ha agradat, no ens ha agradat eh? tot i això deixi'm dir-los que amb voluntat de mantenir l'objectiu perquè sí que ens el creiem i ens creiem fermament l'exposició de motius que ha fet el regidor amb l'objectiu de mantenir aquesta emoció el que no farem serà votar-la en contra nosaltres li donarem suport digui el que digui Sí, si volen incorporar-hi alguna de les coses que els hi ha dit encantats de la vida serem més feliços, ens agradarà més tot el que vulguin, però ens agradaria que ho fessin per convenciment no només per tenir-nos contents ara en aquí i per haver donat el nostre suport nosaltres el nostre suport fem perquè ens la creiem aquesta moció, creiem que s'ha de declarar l'emergència climàtica i el que en faré serà ara en aquesta segona part estalviar-me el perquè d'aquesta emergència climàtica el per i les nostres afectacions directes amb la pujada de temperatura global amb la pujada de nivell de mar amb la pujada de temperatura del mar i amb dos o tres punts que sí que els deixaré sobre la taula per la seva reflexió per veure si els ajudi incorporar alguna cosa en aquests moments aquests canvis de règims climàtics i pluviomètrics que s'estan donant tan perceptibles com la del passat dissabte, eh? No aquí, però sí a Platja ho Tenen un, eh, un, un, un, un, un una foto fixa que eh, eh, m'agradaria posar-ho en aquí sobre la taula. Els patx acaban, sí, sí, no pategeix. Els Pirineus són la única cadena muntanyosa de tota Europa que el ritme actual dels darrers 10 anys perdrà totes les seves glaceres amb una sola generació això ens ha de fer pensar molt i no estaria malament que en comptes de fer mocions amb tota la bona voluntat del món però amb situacions de, amb, amb, amb, amb, amb literatura d'aquella per quedar bé exigint als altres fer, ens començéssim a plantejar que el que cal són que siguem nosaltres els que definim quines són les accions, com els treballem i de quina manera els controlem. Perquè si no, no servirà de res que ahir, més començat a Nova York, la cimera del mundial del clima i possiblement no servirà gaire de res que la vaga del divendres, la vaga i la manifestació del divendres tingui els efectes que hauria de tenir. Gràcies, senyor Alcalde. Bé, uh... crec que per les intervencions que han hagut tant la part del govern com la part de l'oposició parlar de canvi climàtic no cal jo crec que tots estem conscienciats de, del que és del que és de, del canvi climàtic fer un debat aquí de canvi climàtic que no, no el trobo innecessari perquè jo crec que tots estem molt convençuts és el següent pas que fem nosaltres aquesta moció la presentem aquí com una exposició diríem, de motius de quina és aquesta línia de treball que vol, posar, que vol fer aquest govern municipal en aquests quatre anys i fer les dues coses. Uh, senyor Rangel, uh, el canvi climàtic uh, uh, l'arreglarem des del municipis, però sobretot des del govern central. Les grans polítiques sobre el canvi climàtic, si no vénen donades pel govern central, difícilment en les poblacions podrem tenir una actuació que hi faci una eficàcia bastant important en aquest canvi climàtic. Això no vol dir que nosaltres com a poblacions ens hàgim de quedar esperant que el govern central o el govern superiors govern superiors i així, així, així et quem perquè evidentment vostumesmentar ha, molt bé que si des de la comunitat econòmica europea manen alguna cosa llavors encara encara molt millor, no? com més superior millor. No? I aquesta i això és l'única estament que podrà canviar en certa manera el que és eh, aquesta aquesta dinàmica que portem sobre, sobre el canvi climàtic que vostè explicava però això no vol dir que des dels ajuntaments no es puguin fer alguna cosa hem de fer alguna cosa i nosaltres el que hem fet aquí és una exposició de motius de donar, de donar suport en aquí i no solament donar suport en aquí es dir, nosaltres ens comprometem que en els pressupostos del 2020, 2021, 2022 i 2023 nosaltres hi posarem al partides perquè pugui anar tirant en aquí evidentment no estan concretades plaques solars ja n'hem començat a desaposar hi han començat a posar, N hem esperat les mocions ja els van començar a posar i no acabarem en aquí. la intenció la intenció és que acabat aquest mandat eh, totes les instal·lacions municipals tinguin plaques solars. hem posat una de grans de, de, la, de la comissaria o de la policia com el lloc que els hem posat amb, amb, amb un impacte més gran d'una aportació econòmica gran i amb una eficàcia important, una eficàcia important. I amb això prou? No, no n'hi ha prou. Necessitarem que a totes les instal·lacions municipals hi hagin plaques solars. Sobre la contaminació llumínica, jo crec que eh, això sempre eh, s'ha anat complint, ja venen dels mandats anteriors, sempre s'ha anat complint les exigències que, que ens han marcat des, de la, des dels òrgans superiors. Si sí, aquests òrgans superiors posen unes, unes condicions molt més severes respecte a la contaminació llumínica, llavors un nosaltres els ajuntaments ens podrem anar-hi adaptar. Evidentment, això vol dir que no han de fer res? Sí, han de fer eh? tant de contaminació llumínica com de despesa de contaminació de, de, de, la, de la il·luminació, que és la, la, la successiva substitució de llums que són de gas, o eh, sigui, sí, els llums que hi ha, eh, llum de descàrrega per leds. Ara, això és d'una despesa extraordinària, eh? és una despesa extraordinària. Ara, nosaltres hem de portar en els, nostres, en els nostres pressupostos, hem de portar en els nostres criteris en el moment de substituir alguns desllums, ja, fer el canvi, fer el canvi per, per, per als leds. No? A sobre de les deixalles tenim un repte aquí, i en aquí nosaltres el tenim, i l'hem posat. Una, una de les coses que portarem al pressupost i que ja l'àrem anunciant al nostre pla de govern és la reestructuració de les àrees i crear una àrea que únic i exclusivament se faci, tingui cura tant, tant és de la neteja dels carrers però sobretot de la recollida d'escombraries per intentar aplicar polítiques i si sí, aquesta nova àrea creu que això que diu vostè de, dels trastos de, de, de, de, la, de la recuperació dels trastos ho porta ho porta i, i, i, ho, i ho veu bé alguna cosa li deia el, el regidor ja es fa doncs nosaltres i, i qui estiguem en contra però hauríem d'anar hem d'anar de mica en mica i evidentment eh, això sí que venen ja per, per, per, per normativa superiors cada vegada hi ha d'haver-hi més eh, menys impropis en les, en les escombraries cada vegada s'ha de seleccionar més i hem d'arribar en aquests números que explicava el regidor sobretot sobre amb orgànica Eh, aquest és el nostre, el nostre posicionament respecte en aquest dia de vagui i, i en aquesta posició i nosaltres l hem presentat aquesta moció com també una forma de demostrar de, de en, en aquest ple quines són les intencions d'aquest govern respecte a aquests 4 anys i això es veurà vist en els en els successius, en els successius pressupostos uh, no, no, dir, nosaltres uh, vostès en dir que no tenien a favor doncs els hi agraïm aquest vot a favor amb, els, amb, els, amb aquestes consideracions que ha fet, tal li la paraula i evidentment vostès tindrà l'oportunitat perquè tot això s'haurà d'anar fent amb mesures i com mesures que han fet aquestes mesures tindrà l'oportunitat de participar en aquestes mesures més concretes. Sí, senyor Ferrés En el ple d'altres punt tothom està d'acord, nosaltres també no hi ha cap problema en el punt 5 i problema creiem que lògicament la vaga molt bé jo l'hi fereixo un minut eh? de... a vostè doncs les declaracions o les projectes del... jo crec que és més de lo és quan es transformen les coses eh? les eleccions petites que, a cada cebra es quan es diuen si esperen que els de fora no vinguin en el jo crec que l'hi he, he explicat correctament això sí, senyor Rangel sí, com suposo que es deu imaginar no comparteixo la seva explicació perquè eh, entenc perfectament qui n'és l'cepte d'una moció, sé què vol dir l'exposició de motius? La veig fantàstica, però en canvi, no es veig que hi hagi valentia a l'hora de posar-ho. Vostès segueixen amb donar-li eh, aquest marc d'intencionalitat, farem, posarem, estim declarin l'emergència climàtica, Uh, comprometi-se a convocar en una setmana 15 dies el regidor i tots els grups municipals i iniciar els camins per treballar en una camp amb una taula de transició energètica treballin amb coses uh, reals parlin de reduir les tones de generació d'escombraries que és el que ens demanen no treballar amb la línia de l'eficiència energètica que ja fa temps que ens ho demanen i, i ja tenim el calendari marcat, parlin amb aquestes coses sí fan tot això encantats de la vida el nostre vot, ja els hi ha dit que no, no. l'objectiu general és afirmatiu i, els I he he si a més a més i volen incorporar-hi en aquesta moció tenen tot el, el marge de poder-ho incorporar i el nostre vistiplau per seguir mantenint el vot afirmatiu una no qüestió més. Ja, Farrés, en els impostos de circulació ja hi ha un, hi ha una, una bonificació tant als cotxes elèctrics com als cotxes de, de baix consum de, dels híbrids. Sí. Acabarem. El senyor Marqueres vol tancar. Sí. Perdoneu. Només per acabar-ho d'afegir, també per la immediatesa de la convocatòria i per la, els tempos, no hem pogut desenvolupar més a eh, tota la els acords que volíem afegir-hi però sí que agafem el compromís amb el tema, sobretot, de la declarada l'emergència climàtica, perquè no declarar-la en va, de desenvolupar-la amb calma i veure com aplicar-la a nivell municipal Sí, sí, sí Dos segons, escolti'm molt bé, ho tirin endavant i declarin tot això, però no es posin l'excusa del tempo fa dos anys que està anunciat que ahir començava a Nova York la cimera mundial del clima i fa més d'un any o quasi un any que s'està treballant amb els Fridays for Future a Barcelona eh, i anunciant la vaga d'aquest 27 de setembre per tant, home, que que la Generalitat fa la declaració d'emergència climàtica el 14 de maig no no han passat dos dies la Diputació ho va fer en el plenari passat però la documentació voltava des de feia un mes a la Diputació eh, vostès no la tenien vostès no l'han pogut treballar quan la presenten quan la presenten eh, eh, eh, eh, en el, el dijous passat eh, en la Junta Portaveus no podien haver un correu no podien haver dit què us sembla? la institucional o no la institucional, és això, perquè jo li demanava. Per tant, no me digui Bà, que les jo crec. Eh? Estem estem allà donant voltes allà mateix. Sí, però sí. ràpida, eh, Sr. Ferrés, uh, perquè els altres de Ja -se si el senyor regidor de medi ambient, eh, ho té notat i en tindran coneixement. Entrem doncs que s'ha posat a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Prova per 18 vots a favor i una abstenció. Sí, el... La següent moció, el 17.2 Sí, 17.2 seria la moció del grup del PSC contra la precarietat salarial i a favor dels plans d'igualtat a les empreses Sí, senyor Fernández Usted? Gràcies, doctor, jo mateix Aquesta moció hauria ser també un d'aquells elements que abans l'anterior hem parlat d'un tema d'emergència climàtica i doncs, també l'Ajuntament doncs té alguna cosa a dir quan els les diferents propostes que, que s'han d'exigutar per intentar doncs, també eliminar aquest gran problema que tenim i també nosaltres entenem que aquesta moció és, és en aquest moment és oportuna perquè explicaré perquè bàsicament venim d'una situació allò on va començar una crisi econòmica el 2007-2008 molt forta a partir del 2014 aquí semblava que la crisi com si s'ha vist doncs s'ho començava a sortir i ara tornem a tenir també indicis que vindrà una recessió important però malgrat que durant aquests últims tres anys hem estat creixent econòmicament bastant, hem vist com, malgrat això, els pobres són més pobres i els rics són més rics, local. tenim clarament un problema de redistribució de la riquesa i de precarietat en el món laboral. Per tant, aquests avanços tecnològics i econòmics no s'han traduït en millors laborals en general. I per tant, nosaltres pensem que l'administració local també li pertoca assumir el repte d'intentar lluitar contra allò que és injust perquè és evident que una societat que vulgui avançar, diguéssim, en termes de globalització econòmica, social, no es pot permetre que hi hagin aquestes desigualtats salarials i també desigualtats en la forma en la qual desenvolupa la feina en funció si ets home o ets dona. Per tant, aquesta moció busca aquest doble objectiu. Per un costat, doncs que l'Ajuntament, amb allò que li pertoca, ja saben tots que el, conveni que el nostre conveni col·lectiu no té aquest problema, però sí que l'Ajuntament quan contracta per empreses externes, doncs bé nosaltres fem un plec de condicions determinats i hem de ser capaços d'establir mecanismes que permetin que, en aquest cas, doncs nosaltres parlem, doncs que no hi hagi cap treballadora que pugui tenir salaris per sota dels 1.100 euros bruts mensuals, que vol dir 15.400 bruts anuals i està clar que això implicarà segurament un increment de costos en i és possible, però també cal començar per la propera administració per dignificar el que és la feina perquè la, la nostra debilitat econòmica com a país no vindrà, diguésin cometint en costos baixos perquè ens es està passant en aquests moments que està passant la gent en el sector de l'ostreuria? què està passant? No trobem gent preparada ni formada per treballar Primer, perquè els costos són els que són. Segon, perquè els festius molt sovint tampoc es respecten això fa que la gent busqui altres alternatius per anar a treballar a altres sectors. I tenim veritablis problemes per ser competitius recursos humans en aquest sector. I l'altre element que nosaltres plantejem el tema de la igualtat, eh, diguéssim, plans d'igualtat d'empreses. Sé que tenim l'Ajuntament aprovat un pla d'igualtat, que això, òbviament, doncs, és una de mesures que es contempla. La llei es va modificar el 2018 per intentar donar un pas qualitatiu per obligar a les empreses a fer-ne. Ara sabem que és obligatori, a partir del 2020, si no el donament amb empreses de més de 50 de treballadors, i després ja no esglaonat, s'ha de, de fer un pas més, i és obligar a totes les empreses que, el tinc, que vulguin treballar per la línia que tinguin redactat, redactat i que s'estiguin estigui, executant, perquè en aquest país som molts experts en redactar plans. No? plans de prevenció, però al final després de riscos però al final després s'ha de mirar que es compleixin i sobretot que és faci l'evolució de ser realment quin és aquest coment perquè si no tenim això, tenim molts plans d'evolució de, de riscos, plans d'igualtat però igualment hi ha accidents cada vegada més i també més desigualtats per tant la moció busca d'aquest doble objectiu mira en aquell moment tenim sobretot treballadors joves de menys de 30 anys més del 37% són temporals i d'aquests més del 20% són de temps parcial. I més d'un 40% dels joves que treballen estan en un salari entre 8.000 i euros. I a Espanya un, només un 8% de de treballadors entre 20 i 24 anys poden marxar de casa, cosa que a la mitja europea és un 35%. Per què no marxen de casa els joves? Perquè no tenen garantia d'estabilitat laboral per poder fer la seva vida, tenir el seu lloguer i poder viure en una situació de normalitat per nosaltres diguem aquesta proposta aquesta moció hi fa té dos punts clars primer diu l'Ajuntament de Provincials compromet a incorporar en els seus presos de condicions de contratació externa i en conseqüència es tindrà en compte a l'hora de els costos del servei o de l'obra que cap treballador o traïdora de l'empresa adjudicatària podrà tenir salaris mensuals inferiors a 1.100 euros bruts en còmput de jornada això vol dir 15.400 anuals i un segon punt que diu L'Ajuntament es compromet a incorporar en els seus ple de condicions de contratació externa l'obligació de que l'empresa adjudicatària tindrà, ha de tenir redactat i en aplicació els corresponents pla de guardar. Per tant, nosaltres ens agradaria tenir el suport del govern en aquesta proposta. Que el que busca és també atacar dues coses que també estan al carrer, malgrat que en aquest moment estem en una situació que tot i que hi ha gent treballant són pobres, això inclús abans de la crisi del 2007, això no passava tant. Ara tenim gent que treballa 8 hores i realment no poden accedir als serveis bàsics de qualsevol família en en condicions de normalitat per tant pensem que l'Ajuntament també ha d'intentar liderar aquest procés per intentar recuperar gran, una gran part dels serveis que hem perdut en aquesta crisi econòmica Bé jo crec que és l'opinió de tot el govern que estem a favor d'aquesta exposició de motius que ha fet no? nosaltres ens agradaria poder eh que l'Ajuntament complís en aquests punts que vostè diu ara bé quan en, el, en el moment que diu i evidentment com ha fet la moció anterior que deien posem, posem coses realitzables quan, quan fan o, la proposta d'acord i diu incorporar ah, llavors nosaltres com que estem parlant d'incorporació pública incorporació del sector públic el primer que hem hagut de fer és anar a serveis jurídics i a serveis de contratació amb l'Ajuntament per veure si nosaltres podríem incorporar aquestes propostes que vostès presenten aquí i des de serveis jurídics de l'Ajuntament ens diuen que no que no es poden incorporar per què no es poden incorporar? o no es poden incorporar perquè la llei de contractes del sector públic que sí que permet fer valoracions, posar-hi valoracions el que no et permet és excloure algú que estigui amb algun d'aquests paràmetres que vostè diu. A partir de, de, de, de diferents directrius que hi ha hagut, tant de la Direcció General de Contractació Pública com de la Guia d'Incorporació, hi ha hagut molts de dubtes i per això el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va fer una resolució en el qual dictava què es podia fer i què no es podia fer. I tenia molt i molt clar, deixa molt i molt clar aquest tribunal, que... En el moment de fer una contractació, en cap, en cap moment podem posar algun punt que alteri la pública concurrència. I el que està diguent els serveis jurídics amb la interpretació que diu el Tribunal Central el Tribun Administratiu Central de Recursos contractuals, és que si nosaltres eh, poséssim una proposta deguem que eren exclosos totes aquelles contractacions que la gent, a dintre del que és la normativa legal, que és el salari mínim però per sota d'aquesta proposta que posava l'Ajuntament automàticament podríem recórrer i a, els tribunals hi donarien la raó. Nosaltres no, no podem posar d'excloure a totes aquelles empreses que estiguin per sota d'aquest salari que marquem nosaltres sempre i quan estigui per sobre d'aquest salari de, del que és el salari mínim d'acord? No? Això no vol dir que no es pugui tenir en compte i, de fet, moltes de les contractacions que, que, que, que posem amb alguns dels punts es tenen en compte aquests, aquestes eh, tributacions que tenen els, els treballadors eh, i poden ser però en cap moment podria ser excloent. Si nosaltres posem incorporar, com diuen vostès, seria, eh, seria doncs, eh, incomplet. Per això, en base d'això el que acabem eh, de concloure, que per elaborar els pressupostos increment els costos salarials per tal de garantir un salari mínim de 1.100 euros no seria possible ja que resultaria contrari al principi d'estabilitat pressupostària o control de la despesa i per tant els plecs podrien ser objectes d'impugnació i d'anul·lació respecte en el, en el que fa referència en el pla d'igualtat una cosa semblant, evidentment nosaltres estem d'acord, de fet aquest ajuntament té un pla d'igualtat elaborat com és, com és obligatori però el que diu la normativa és que els, les empreses que queen obligat, obligats a tenir aquest pla de, aquest pla d'igualtat són les emprees més de 250 treballadors. Els que no estan obligats a, a, a tenir-lo aquest pla d'igualtat, que són aquest, sota aquests 250 treballadors, si nosaltres els escuéssim de, de la contractació, evidentment estaríem amb un frau de llei, ens demandarien i aquest contracte, Sortiria, sortiria negat en regard d'això doncs no és possible exigir que les empreses adjudicatàries de menys de 250 treballadors disposin d'un pla d'igualtat ja que resultaria contrari al dret i per tant podria ser objecte d'impugnació i anul·lació del procés de licitació o sigui, i aquí li torna a el que li ha dit a l'altre si vostès canvien aquesta moció i demanen al govern espanyol que ho posi per llei nosaltres li votarem a favor totalment perquè llavors sí que obligarem des de l'establiment superior a tenir el seu mínim a 1.100 euros, això jo crec que tot el govern podrem amb les orelles i tot d'alegres que estarem, posem el sou a 1.100 euros, però això és una cosa del govern central i baixem aquesta cota de, de, dels 250 treballadors per tenir un pla d'igualtat a tenir, doncs, a partir de, de, dels treballadors que siguin de la mínima expressió que sigui... La mínima sí, els de, 50, eh, els de 50, que podrien estar en aquest marge que els, els, els, eh, totes aquestes empreses adjudicatàries que, que concorren en, les, en els prets de condicions que posem l'Ajuntament i puguin, puguin entrar. O sigui que eh, no és que no li vulguem votar a favor, sinó que tots hi votaríem a favor amb el cor, però eh, evidentment no votarem a favor amb una moció en el qual ens obliga a fer una cosa que legalment, o si més no, els serveis jurídics de l'Ajuntament no ens permeten. A banda d'això, sí que des de l'Institut de Promoció Econòmica, amb aquesta cura que tenim, sobretot en el pla d'igualtat, us explicarà una de les aquestes campanyes que, que està fent. Sí, senyor Joan Vigues. Sí, sí, precisament el dia, el dia abans de la moció va sortir en el diari de Girona Pau de Forgell Premi a les empreses que fomenten la igualtat de gènere i ara hi ha un concurs, ha creat això, aquest article feia referència a un concurs de mesures i accions impulsades per empreses per assolir la igualtat d'oportunitats en el treball i el reconeixement de les bones pràctiques que fa referència en aquesta igualtat a la feina això està a les bases de l'IPEP, ho podeu trobar i com diu el senyor Calda, nosaltres estem absolutament d'acord em refermo a el que diu el senyor alcalde que el que no podem és votar una cosa que els serveis jurídics se ens ens diuen que no podem incorporar-ho Sí, sí A la, la nostra en part ens estindrem entenem lògicament les raons les raons econòmiques, la situació social el tipus de jovent, la precariedat que hi ha però aquí veiem dos punts eh, per una part jo els demanaria abans de començar l'argumentari si hi ha algun funcionari de l'Ajuntament que en el seu o en el seu salari estigui per sota d'aquesta quantitat no hi ha en principi que vostè va ser alcalde no, clar, lògicament primer hem de complir nosaltres no? lògicament, primer hem de complir l'Ajuntament clar en primer, jo el punt d'argumentari és que eh, l'administració en aquest cas eh, no pot ser intervint en un tema que és de la negociació entre sindicats i patronat. entenem que tot això és dintre aquesta on s'ha de venir a trobar un acord el segon punt, que lògicament moltes de les empreses petites no podrien participar en els concursos que hi pot haver-hi, no? per el que es demana no? en tercer lloc, clar jo a les empreses que han estat treballant, pels carrers i tal, he pogut parlar amb molts treballadors i tothom parla d'un som molt més elevat. jo amb la, la gent i els treballadors que en quan jo he parlat, eh, sobretot a les empreses que estan fan treball aquí eh, pels carrers. Per tant, eh, i després quatre, eh, legalment, segons el servei jurídic nostre, és una dubtosa de posar en pràctica. No? Per tant, l'administració no pot ser interventora l'administració pot afavorir a base una sèrie de polítiques de promoció, de, de baixar impostos però no d'intervenir en un tema que correspon a la negociació col·lectiva d'empresaris i treballadors segon lloc, el real decret que vostè diu d'igualtat pràcticament el real decret de, ja es va aprovar en la, que es implementarà a partir del 2021 per a empreses de 150 250, de 151 a 250 treballadors que nosaltres Ciutadans es va proposar avançar-ho en l'any 2017 i així es va aprovar però lògicament aquí queden fora una les empreses que tenen menys de 151 treballadors jo crec que a l'hora de la contratació pot ser un punt favorable les empreses que presentin un projecte d'igualtat això és evident però esclar depèn dels sectors, depèn de les feines i depèn de les circumstàncies que no sigui que espantem a petites i mitjanes empreses del nostre municipi a poder entrar en aquests concursos d'obra pública, res més per tant nosaltres ens abstindrem Sí, senyor Fernández Sí, començaria per mi senyor Ferrer, per lluitar contra la desigualtat no hi ha ni sectors, ni feina ni circumstàncies qualsevol eina és bona per lluitar contra la desigualtat, per tant hi ha aquesta excusa que ha sovint de la petita empresa mirem, no escolta, la ciutat s'ha de lluitar tu i to, tothom perquè em va agradar que lluitem tots, miren com estem si sí que hem avançat, però mirem com estem encara hi ha un 20 més, o sigui una diferència de salaris d'entre 1 i 1 dona de més un 25% en relació a fer la mateixa feina i si n'hi la gent que pot accedir a lloc de responsabilitat que són dones, en relació als homes ja ni ho explico per tant, tota la feina que puguem fer i més és necessària en qualsevol cas, jo, jo crec que o bé serveis jurídics que crec que s'han llegit bé la moció no, no, no ho poden explicar bé redactat, però en primer cas m'agradaria veure l'informe i segon també m'agradaria que anessin malates ajuntaments que n'hi ha molts que ho han fet en el seu. plecs perquè jo, jo parlo de que l'ajuntament quan fa un plec de condicions estipula uns preus de costos unitaris on tu estipules un ple de costes unitaris i tens el ple de condicions és aquest ple de condicions que ha de garantir la igualtat d'oportunitats i la lliure de concorrència però tu redactes el teu ple, que ens ha passat en el ple de, de, per exemple, de serveis de la brigada el primer que ha de ser doncs perquè l'empresa es va veure que no volien perquè els seus costos ho cobrien si, si nosaltres incorporem uns costos superiors Òbviament, i l'empresari tra... sap que aquell hora concreta, aquell treball concret té un salari brut de 1.100 euros, doncs haurà de concórrer per a aquestes condicions. Per això dir jo, establir els costos a servei i a l'obra, que obviamente s'ho pujara més. Jo el que t'informe, l'hauria de veure'l i sí que m'ho deixes arribar, però ja també diré que mirem que l'Ajuntament és que ho estan fent. I ara tenim que és important. Vostem m'ha parlat del tema de la part d'igualtat. Miri, hi ha molts presos de condicions que m'agrada que tu no puguis obligar a l'empresa perquè no estaríem en el tema obligat tu pots puntuar aquelles empreses que realment tinguin que dic jo, tu pots incorporar un element de puntuació de que l'empresa que realment tingui un pla d'igualtat tingui algun puntet més, i això no està discriminant ningú, perquè clar, és molt maco fer notes de premsa al diari dient-li, Pep començarà a assessorar, però a quines empreses volem assessorar, si realment nosaltres mateixos no som capaços de donar un puntet més a aquelles empreses que remen el tingui, que encara que obligades, doncs tampoc estem fent cap favor. Vull dir, jo crec que tant un primer punt com el segon punt, però el segon sobretot és clarament que és voluntat política incorporar com un element de pres de puntuació, que l'empresa tingui un pla d'igualtat redactat i que s'estigui executant és igual que tingui 30 treballadors que tingui 40, perquè hi ha empreses, jo sé d'empreses que tenen 30 i el tenen fet i l'estan aplicant, per tant si realment tu ho poses que ho puntues perquè aquest, aquest IPEP que està fent aquesta informació a Palau d'Ugell si anem al cinema si rati dels 250 treballadors que són que estan obligats, a quina empresa assessorarem perquè faci el pla d'igualtat a Palau d'Ugell a l'Ajuntament? i ja el tenim perquè no hi ha cap empresa que tingui 250 treballadors jo crec que una cosa és dir puntuarem i l'altra és obligar no, no, l'Ajuntament es compromet a incorporar en els seus ple de condicions social, es que es, es, es, compromet, es compromet a incorporar la sí, sí, l'obligació que l'empresa adjudicatària una, sí. cosa, una cosa és l'obligació l'altra és la puntuar si no és una cosa no, escolti, en, el moment, és en el moment si aquesta, si aquesta empresa com vostè oposa no ho porta doncs a aquest punt no li puntua que pónlo punt puntua? Em dit, em dit una cosa, és puntuar amb una. Oh, escolta, si, a, a, a amb no... i, i, i és una altra cosa és que, això no, és que jo el descarti. que jo no estic pagant, jo estic parant que moment de es no, no, no. si, no, si diu que és obligat, saber, si no el té, l'esclou. Si vostè, el que fa no té condicions que incorpora com a punt de valoració no? una proposta. Si, si vostè una mena amb això, faig una esmena. Li faig una proposta. Faig una li faig si si la això, proposta. La deixem sobre la taula ens ho mirem, busquem altres ajuntaments o que tinguin redactat passarem també els serveis de contratació a veure el hi ha perquè tots estem d'acord i a més ja crec que ja hi és que es puntui aquestes dues condicions i estem d'acord, tot l'equip de govern i està d'acord tot l'equip de govern està d'acord amb la seva amb argumentació no? doncs, doncs jo deixo Ara... la taula en la convivència que el, el proper plenari vindrà si sí, la deixes a la taula, ja a la tu veis que la taula és un ple. Busquem busquem tema a treballar per que tinguin que tinguin uh, alguna, uh, algun, algun redactat d'aquest i a uh, nosaltres uh, fàcilment no no, no fàcilment. I no, són hi, hi, hi, hi, hi han ha ajuntaments no, no. que ho estan implantant. Jo no ni dic que no, jo. Eh? nosaltres creiem, li deia jo la diré jo al primer tir d'arcalda. Què és el que ens fa tirar darrere? La paraula incorporal i la paraula obligació. Val? I que això és el que ens fa tirar darrere, per això demanem no, no els hem demanat un informe han demanat un assessorament a serveis jurídics i serveis jurídics els diuen per què aquí, eh? sobre incorporació i obligació és quan ells han trobat aquest, aquest hàndicap de poder tirar-lo endavant si vostè el deixen sobre la taula treballant conjuntament entre altres ajuntaments i un respectat diferent eh, eh, nosaltres estem oh. d'acord perquè evidentment la he ah, i bon. si posa, posa que el govern central eh, aprovarà el, el, el, el salari mínim després ja Sí, sí. no perquè si el problema no és si, clar que el servei mínim és un problema perquè si jo encara tinguem 900 euros i el que ha costat pujar 900 euros la sí, sí, seria, sí, sí, però... i a mi m'agrada dir, dir que ja fos ara aquest de 1.100 sí. però en qualsevol cas com sí. que no hi és com que no hi és escolta, anem a treballar de la proximitat perquè al final si sempre busquem reclamar el de dalt segurament que també tenen molta més representació que nosaltres ah, doncs... però comencem pel que ens toca a nosaltres i jo el comprometo nosaltres ho deixem sol la taula no que d'aquí a la propera junta de portaveus tinguem un redactat alternatiu busqueu informació, també buscaré jo, jo això ho atret perquè ho he vist el altres vull dir que no, no, no m'ho he inventat, la millor alguna paraula he de canviar-la, però com a seguretat si competim la filosofia, doncs jo amb això ja estic satisfet Sí, senyor Palaí també que m'he participat en... sí, jo estic jo com tots, absolutament d'acord amb, amb la base, amb la filosofia i amb de del que vostè ha dit més, totalment d'acord però crec que a l'hora de protegir l'entitat, la institució ja eh, això s'ha de mirar molt i molt bé per no fer coses... Vostè ara mateix acaba de dir una cosa que a mi eh, m'he imaginat que una empresa que vulgui licitar una obra a l'Ajuntament de Palafrugell i hagi de licitar amb uns preus de costos, perquè ho diu les, les, les bases de licitació de 1.100 euros o de X euros hora, es pot trobar amb bases salarials diferents i dintre de la seva pròpia empresa, uns treballadors que no estan a Palafrugell i un altre dels treballadors que sí que estan treballant a Palafrugell, tenen dues bases salarials diferents per fer la mateixa feina que això pot ser un, un, un, una complicació molt, molt, molt elevada i que vagi també en contra el seu conveni, jo crec que, que i, i estem d'acord, però crec que el que hauríem de fer, sobretot, és instar a les instàncies superiors perquè això ja ja donaria donaria peu al solucionar tota aquesta, aquesta mostró, però, la que tots estem d'acord a pujar aquest salari o pujar els convenis. Però vostè saps que jo, que jo si, això afecta bàsicament si siguem clars. Si com tu vas amb una empresa i té el conveni collectiu que té, volem que això afecta bàsicament els serveis auxiliars i administratius. O si sigui, no, no hi ha cap oficial de cap conveni col·lectiu que estigui guanyant, cobrant per sota de 1.100 euros. A qui afecta això? Als treballs d'auxiliars i bàsicament als administratius. I normalment qui fa aquestes feines? Doncs per això també hi ha el tema d'igualtat. Aquesta feina normalment la fan les dones. Sí, jo crec que ja que estem d'acord amb el principi, doncs busquem l'afectació. La la, busquem la, la seguretat jurídica, que no, sí, sí. que no fem una cosa que no, no. Contra, que Estem d'acord, però això, per això. deixem sobre la taula no, i ho, el ho trobem allò. No cal posar la votació i passem a no, no. la següent moció, 17.3. Moció del grup del PSC implantació del transport públic al municipi de Palafrugell. Sí, ho Intentaré aquesta vegada anar més ràpid que l'anterior. Uh, aquesta moció uh, vol defensar la postura del nostre grup per implementar el transport públic a, a Palaforzell. I diu així la relació de fets. En ja que la mobilitat de les persones és un dret que cal garantir i alhora és vital pel desenvolupament econòmic i social del nostre municipi, atès que l'Estatut de Catalunya en el seu article 48 diu textualment que els poders públics han de promoure polítiques de transport i comunicació basades en criteris de sostenibilitat que fomentin l'ús del transport públic i la millora de la mobilitat, entre altres coses no? també deixi'm a dir-li que en aquella declaració institucional que fa el govern de la Generalitat davant de l'emergència climàtica del 14 de maig en el punt setè diu assumir un model de mobilitat basat d'una banda en el transport públic transport eh, vehicle compartit, modes de micromobilitat i d'altaltra amb vehicles d'emissió zero. Eh, aquest és el compromís del govern de la Generalitat. Aquest és el compromís que jos reclamava també a no l'anterior. Eh? Ja que les diferents experiències d'implantació de transport públic fetes en el passat no varen reixir i a dia d'avui els canvis més importants en els aspectes ambientals i socials que es donen a la nostra societat i que afecten també la nostra conscienciació davant d'aquests fets els, i els seus efectes d'un ús més racional del vehicle privat fan cada cop més necessari la implantació d'un transport públic eficaç, eficient en el nostre municipi i que aquesta necessitat cal afrontar-la amb la màxima urgència les nostres ciutats i Valafrugell també tenen cada cop més problemes d'accessibilitat i de contaminació. Els col·lapses circulatoris, no només en èpoques d'estiu, les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes, aquells esgraons de gent gran i, i més petits, tenen, eh, un, necessiten cada cop més un, servei, eh, un accés més fàcil als serveis públics. Aquestes necessitats són cada cop més evidents i es manifesten amb més importància en els sectors, com he dit, de població petita i més gran. El Pla de Mobilitat de Palafrugell del 2012 treballat al llarg del 2010 i del 2011 i amb dades de 2009 i de 2010 feia una extrapolació de les dades de 2010 vers les que serien amb el mateix comportament el 2016 fa tres anys ja i ens deien que Eh, els desplaçaments interns passaven del 2010 al 2016 del 67 al 72 per cent els que es fan en vehicle privat és a dir, hi ha un increment important que possiblement els darrers 3 anys hagi seguit augmentant, però en canvi es manté estable amb estudis del 2008, 2009 i 2010 es manté estable per la previsió de creixement pel 2016 en un petit 2% coma i escaig per cent els desplaçaments fets en vehicle eh, de transport públic és evident que necessitem aquesta aquesta, eh, eh, aquesta actuació el més aviat possible i entendre el transport públic com un pilar de la nostra societat conjuntament sanitat, educació, habitatge no ha de ser una utopia ha de ser una necessitat i ha de ser urgent i per això el nostre grup fa la proposta d'acord i aquesta, eh, tres punts, eh? no, no literatura i no, no gaires patades eh, endavant, ni tirar eh, que siguin les altres administracions les que ho facin. Tinc, el nostre grup té molt clar que en primer lloc s'ha de posar en marxa un transport públic urbà a Palafruzell que doni resposta a les necessitats de comunicació interna al nostre municipi, les connexions dels barris i els nuclis costaners amb els centres de serveis que tenim a Palafrugell, escoles, CAPS, jutjat, ajuntament equipaments, etc etc. amb un disseny de rutes i freqüències el més eficient possible i això hauria de ser una prioritat segon, per donar resposta a les necessitats ambientals i per lligar-ho amb el que ens hem compromès amb la declaració d'emergència climàtica sigui així ho acabeu incorporant en l'anterior moció fer un salt qualitatiu en els aspectes de contaminació ambiental, despeses energètiques i soroll i implementar el servei de vehicles el més ambientalment sostenible si pot ser elèctric i tercer i aquí des de l'experiència de govern també ens permet fer aquest punt diu que l'acceptació del transport públic urbà és, cada, és una eina cada cop més necessària pel nostre municipi i ha de tenir característiques d'interès general i per tant entendre que és un servei deficitari econòmicament parlant i que la seva aportació en beneficis només es manifesta en el marc social i ambiental. Quart, per donar resposta en aquesta, en aquesta urgència, eh, es proposa la seva implantació pel 2020 i per tant en els, la preparació dels propers pressupostos eh, que l'equip de govern tingui a haver a reservar-hi una partida. I en el de que aquests punts siguin del seu agrat i que ens puguin donar suport els agrairíem molt que així sigui Sí eh, Nosaltres vagi d'entrada que no hi donarem suport Sé que podria semblar una contradicció haver presentat una moció sobre el canvi climàtic i després no votar a favor d'aquest transport públic però des de que som en el govern, els dos anys de govern ho hem estat estudiant, ho hem estat mirant no es tracta del dèficit no es tracta del dèficit es tracta de que sigui eficient es pot, evidentment els transports públics sempre són dèficit sempre tenen un dèficit quan es, va tornar, quan es va posar la primera vegada per la fusill també tenia un dèficit no, tenia dos de dèficit un era l'econòmic i l'altre la de gent, no hi anava nosaltres el govern anterior vàrem estudiar aquesta possibilitat perquè una demanda gran de la gent no hi era vàrem posar a la pràctica què seria un transport públic les hores, freqüències podria discutir amb les hores, per comptes d'un autobús que era caríssim era caríssim. això ho portava més aviat no sé si en recordaves els números eh, ho portaven des de l'IPEP però eren, els, els números de la SARFA eren quasi, quasi prohibitius van fer una prova amb un taxi fent el que faria un bus urbà. Dèficit controlable per l'Ajuntament amb eficàcia de la gent molt, molt i molt baixa. Segona, tenim un transport públic que connecta Palafrugell amb Calella, i Llafranc i a l'estiu també en Tamariu. A l'hivern és molt deficitari per l'empresa. Això com el senyor Primer d'Arcalde va venir a l'empresa de la Sarfa a portar-nos els números i, i, i fem ja més quilòmetres que gent al cap del dia o sigui, tenim una dificultat de que la gent de Palafrugell, segur que és pur un històric de no haver-hi hagut mai un transport públic a part de Calella Llafranc i Tamariu a dintre del poble pot ser una de les rons l'altra de les raons és la, la pròpia composició de Palafrugell Palafrugell, un poble molt i molt concèntric a poblacions semblants eh, a Palafrugell que podrien ser eh, Palamós o podria ser Sant Feliu eh, d'una punta a l'altra de poble hi ha molta més distància el mateix Palamós entre el barri de la Fosca o el barri del Tenis que se n'en diu en el centre hi ha una distància gran i després aprofitant això sí que el fan però a Palafrugell tenim que li i la però el que és ben bé en el nucli eh, eh, no el tenim no tenim en aquesta, en aquesta necessitat això no vol dir que nosaltres diem, escolteu-me, com que la gent no el farà servir hem de continuar igual ens preocupa molt aquests números que vostè diu de que aquest augment eh, progressiu de la gent que fa servir el cotxe per partit desplaçaments no? entenem nosaltres que tenim un pla de mobilitat en què amb els canvis que hi ha hagut eh, últimament amb el que és de la mobilitat a de dintre del, de, de, del municipi o amb les noves incorporacions com per exemple és de la bicicleta elèctrica o és de la Diputació i de la Generalitat amb les vies verdes, això canvia bastant i el que sí que nosaltres, la proposta que hem fet ja en aquest mes de setembre ara quan s'ha incorporat l'inspector de la policia és que agafem el pla de mobilitat i ens el tornem a repassar de dalt a baix. I aquest pla de mobilitat ha de donar sortida a que el, el, el trànsit rodat a dintre de Palafrugell disminueixi ara, ara d'entrades nosaltres garantir aprovar una moció que ens comprometi a posar un bus amb uns números astronòmics de calés eh, per al 2020, no el farem no el farem, ara estudiar quines ha de ser les sortides de Palafrogell i bueno, si al final ha de sortir surt d'aquest estudi de mobilitat de que tot està conscienciat de la participació ciutadana diu que sí, i s'ha de ser en el bus nosaltres no, no, no, no, com a govern no neguem a més a dintre del govern també hi ha diferents sensibilitats, però totes les sensibilitats és no fer una despesa extraordinària per tenir un bus amb, amb una o dues persones passejantes per al poble, perquè el més insostenible de tots és un bus sense ningú que, que, que s'estigui es, que es, que bellugant i uh, un dels usuaris que ens preocupa més a part d'aquesta dificultat que hi ha del gran trànsit que hi ha una de les dificultats que tenim creiem, que, que, que, que té de, aquesta manca de, de transport públic un dels més afectats és la gent gran tant els de mobilitat reduïda que això més o menys el tenim, el tenim més o menys cobert però si no de les persones que no tenen una mobilitat tan reduïda però tenen una certa edat i que, i que a, a, a aquest transport els hi faria, a, els hi faria servei i això es preocupa eh, en Josep, amb que ha parlat, Josep Salvatella com a regidor de la gent gran ja ha parlat també amb la, amb la, gent, de la gent gran eh, la Roser eh, des de Benestar Social també n estan, estan, n estan parlant ara li donaré la paraula i explicaré una mica què és el que tenim previst que això sí que in, in, incorporarem en pressupost el 2020 per donar servei però no tant amb la visió de, bus, de que la persona gran es despassi fins a un lloc determinat perquè el transporti sinó que el vagi a buscar a casa, el porti allà on el necessiti, el CAP, el geriàtric el cementiri, el mercat allà on sigui, el torni a portar a casa eh? i a veure això si eh, eh, eh, i això, doncs, evidentment, serà deficitari però això ja, ja entra dintre però això serà un servei més a la carta més a la carta i poder donar servei en aquesta gent gran, o sigui diríem el transport públic que soluciona dos gans. hauria de solucionar dos grans problemes, un és de la gent gran i l'altre el de la gran mobilitat a dintre de Palafrugell el que com a mínim intentem solucionar és aquest de la gent gran l'altre el deixem per al pla de mobilitat en el qual vostès estaran incorporats i podrem fer les propostes necessàries per veure quina ha de ser la solució de Palafrugell el senyor Rosemaseguer creia de la gent gran sí, gràcies senyor alcalde estem treballant amb el pressupost 2020 per ampliar la necessitat horària del transport porta a porta aquest transport és, com deia l'arcalde, a demanda. La manda, no? Uh, vine a buscar i m'aportes a l'Ajuntament o m'aportes al CAP. Mm, estem treballant per ampliar aquest horari. Aquest transport ja s'utilitza, ja però sí que veiem que hi ha un, algun horari, tenim demanda d'un horari que no, que no actualment no, no es porta a CAP, i eh, estem treballant amb, amb l'empresa que porta aquest transport i les possibilitats del contracte que sí que dona possibilitat d'ampliar aquest horari. Vull dir, estem en aquest tema. Sèrra sí, el hi problema no no patís, escolar per tant, abans d'això, perquè no hi voré El porto de una dèa. Porta temes i fer un estudi únic per ells, per tant, que el Sr. Sabatella, la feina doctora, va indicar que aquests estudis de dèa se van triangulars perquè s'ha ¿no? no de considerar sí. una direcció més intensa de l'estat públic. Per tant, nosaltres, sense aquest estudi, sense la valoració que podem crear, ens sembla que s'identifiquem en un tema molt molt bé. Ara mateix, veiem el que jo crec que, per exemple, l'any passat, en el period, en els relatius, ja veu que s'identifiquem a l'assembla i de dos dies que hem de tancar ho hem de fer un pla, un estudi de de de veure la realitat i ara si hi ha ja sableix o menys sableix més sableix més sableix més el taxi, més el porta-port més l'ajuda a les persones que es necessiten amb qualsevol circumstància i això si sí t'està identificat amb l'estat de, de bombees, o de la de molt bé Sí, bé, uh, no és una sorpresa, ja que aquest tema, la posició de de govern en aquest tema ja l parlat més d'una vegada en aquest plenari. És una mica de sorpresa i que fins i tot haha manifestat vostè la seva contradicció en votar en contra ara en aquesta moció i plantejar l'altra moció en la qual el, la mobilitat sostenible, potser hauríem d'obrir un debat de què vol dir la mobilitat sostenible. Era, semblava un, un dels, dels seus eixos. També és una sorpresa que eh, hi hagi aquesta coherència dintre de l'equip de govern, eh, sobretot perquè al llarg de la campanya amb alguns debats i, i, i amb el programa electoral l'ús el, i la implantació del transport públic eren eh, algunes de les coses que es defensaven per part d'alguns dels grups de l'equip de govern. M'ha sobtat també eh, la seva definició d'insostenible. El que és insostenible és passejar-se pel poble segons quatre hores al dia i veient els taps, els embussos, les cues, les, les aglomeracions i d'aquesta insostenibilitat i el que li demanaria és que facin una petjada ecològica, un càlcul de petjada ecològica en relació a la contaminació que es dona i veurien allà on està la insostenibilitat les experiències passades no ens han de servir no ens han de servir eh, eh, són més eh, elements de fa 10 anys i 12 que no pas eh, elements per tenir en compte a l'hora de presa de decisió també hi ha una altra contradicció en tota la moció, jo no he parlat de l'únic que no he parlat ha estat vostè Suposo que deu identificar transport públic amb bus. La moció se la repassi. No parla de res de bus. Si, si aquest teòric estudi, aquest diu que el millor mecanisme és fer-ho amb escoti, ha intentat de la vida. el que demanem en aquí és la implantació del transport públic. I públic vol dir la, la, la participació total de l'administració pública que és l'Ajuntament i és per això que avui portàvem aquesta moció ja li dic que no ens sorprèn la seva, la seva postura ni la postura de l'equip de govern i per tant el que no faré serà ni retirar la proposta i com que no han presentat cap esmena doncs tampoc acceptar-los cap esmena. Gràcies Jo, jo li, li he explicat que nosaltres no eh, Vull dir, nosaltres el, que no, el, el trànsit que hi ha a Palafrugell no ens convenç. El, el transport públic que s'ha de fer, ja no diré bus, el transport públic que s'ha de fer, s'ha d'estudiar i s'ha d'estudiar molt i molt bé. És l'única cosa que diguem. I en aquí és allantir la coherència de l'equip de govern. La coherència de l'equip de govern és agafem el pla de mobilitat i potser i l'anul·lem i en fem un de nou perquè, per exemple, quan es va fer el pla de mobilitat no existien les bicicletes elèctriques de la manera que s'està pensant ara no existien i a, a, a totes, els, a totes les, les, els inputs que ens està arribant a nosaltres és que el que és la bicicleta elèctrica és un boom a punt d'explotar no? ha passat en ciutats europees està passant a la ciutat de Barcelona en poc temps hi ha hagut una transformació del bici de Barcelona a bicicleta elèctrica no? i a, a, a equipar la Frugell alguna empresa petita ha començat amb alguna cosa particular i, es, i, és, un, i és una de les qüestions que tenim sobre la taula que hem de mirar en, el, en aquest futur, també els patinets eh? ja, és, una, és, és una de les possibilitats que hi ha en aquest, en aquest futur de, de que eh, el, el, el, el que, que pugui que nosaltres com a pla de mobilitat ho hem de tenir en compte l'única cosa que diem com a equip de govern és que no farem això que diu vostè amb, amb urgència la implantació en el 2020, sinó que amb urgència reunirem el Pla de mobilitat el 2019. Això és el que diguem nosaltres. i fer-ho i fer-ho amb, amb, amb criteris. No? Per exemple, tot el que és el Pirinexus aquest mes d'octubre, a Aquest mes d'octubre ja es començarà, es començarà la senyalització per dintre del municipi, que això permetrà no sols ambment el Pirinexo, sinó començar a fer vies de comunicació vies d'accés en bicicleta, vies d'accés en bicicleta a dintre del municipi. Si això incorporem bicicleta elèctrica és una altra història que no pas els carrils bicis que hi havien hagut el 2012 com es, es va eh, publicar el pla de mobilitat que tot eren bicicletes mecàniques. Vol dir que uh, bueno, l hem, l hem de, hem, els hem de tenir en compte. S'ha derà en compte en moment a Lafrugell és un poble complicat. no farem aquí a debat que és un poble molt complicat de mobilitat. Tenim els carrers que tenim, es van a fer per anar en carre la majoria i ara hi volem anar en cotxe i aparcar-hi. No? i hem d'intentar teure els cotxes, fomentar la mobilitat a peu, fomentar la mobilitat a peu, haver-hi el transport públic que sigui absolutament necessari i alt tipus de transport molt més sostenible i això ho farem i gastant-nos uns diners en transport públic. O ho farem fent l'estudi i després si hi ha d'averir aquest transport públic, si el, és possible, eh, que nosaltres hagin fet un, un, un traspàs de, de concepte i de seguir en bus i vostè ja estiguin pensant amb això que deia la senyora Roser de, del taxi de porta a porta, que seria una part de, de, que seria una part d'aquesta, l'altra ja l'havien feta, però la fer-la i no no no va sortir, no, no la gent no hi anava, la gent no el feia servir la gent, per comptes d'esperar-se 10 minuts que passés el, el taxi, el bus el que fos, perquè serà d'esperar aquests 10 minuts i anava a peu perquè estava molt temps que hi estava per anar-hi a peu no? doncs intentem buscar amb el pla de mobilitat, tots junts en el pla de mobilitat, com hem de fer la mobilitat de Palafrugell perquè sigui més sostenible i més sostenible, vostè farà girar les paraules que vulgui, però més sostenible a nosaltres sempre ens hi trobarà sempre ens hi trobarà. ara, el més sostenible no vol dir que hem de comprar la seva proposta. No, no, jo no, no li vinc aquí a vendre res. No, no, no tinc aspiració ni de botiguer ni de vendre. No. Uh, el que sí que li puc dir és que uh, tota la seva argumentació en relació als vehicles electrificats, aquell segment de població de gent gran, oblida-se'n, eh?, no li vendrà. Ja li he exposat, eh, li he exposat, eh. No, no vostè escutorn més o que li interessa. No li jo, bé, un patineta elèctric. Jo dic una cosa i, vostè... i vostè diu... una bicicleta elèctrica no, no. en aquell segment. Normalment està més del tren. Senyor Rangel, de la població. De jo dic una cosa i vostè diu que jo he dit una altra. I, uh, jo li he explicat per fragments com anava. Gent gran, hem estat parlant, no és parlat la jo, he parlat amb la senyora Rosema Seguer respecte a això, uh, Sí, sí, perquè jo crec que <laughs> jo crec que l'únic estudi que ha fet i jo crec que el regidor de Fundació Econòmica el pot buscar l'IP, l'IPEP se va refer aquí dos estudis el 2013 va fer la SARFA en tres propostes Òbviament hi havia dues, dos minibusos petits perquè sempre hem l'experiència de l'any 2000 i ja, ja sabem que va passar, però ja parlàvem d'un únic minibus que òbviament si tu donar tota la volta al poble necessites una hora i quart, la, això no és operatiu hi havia propostes i la proposta d'aquesta no hi havia cap o sigui, sempre parlava d'un conveni en tres bandes Ajuntament, Generalitat Usuaris, que en el pitjor dels casos aportava 60.000 euros però nosaltres pensàvem que era una proposta que era viable per jo dic que l'únic estudi que hi ha però vostè ha parlat molt sempre d'estudis i jo no he vist cap estudi que hagi fet l'actual govern ni els dos anys anteriors sí que hi un estudi fet, perdó, dos estudis que si s'agafen del 2013 al 2014 aquest estudi de l'IPEP i són almenys ho va, va fer l'Albert per tant vull pensar estan allà, tant el recuperin i una cosa i vostè sempre parla del tema de porta a porta miri el porta a porta ja hem tingut una experiència va ser un fracàs Home, el porta a porta del taxi Taxi 160 usuaris en 6 mesos quan, quan, quanta gent l'utilitzen en aquell moment el servei que han posat en marxa que vol ampliar no, vull dir, és que al final donar donaven servei però si el servei és el que va funcionar l'estiu passat doncs... Eh, tampoc nem. Era, era demanda via, via taxis que, el, que el, el, el cotxe fos el que fos 64 anys i 6 mesos perdoni, no sabrem, ho vam instal·lar nosaltres, sabrem de com va anar el cotxe era amb el pensament funcionava com un transport urbà amb aturar amb parades en els llocs sortia des de la parada d'autobusos feia la zona de la punxa feia, feia, feia aquesta circulació i quin èxit ha tingut? quin èxit va tenir? Oh o que estic diguent jo, que el transport urbà no és, no és una demanda que tingui la població una... faci una consulta a veure si, a veure a veure si equivocat, realment equivocat. ho volen la gent no m'he equivocat, no és una gran demanda que tingui la població no una demanda, però la demanda sempre hi és però una gran demanda de la població no hi és en aquesta i pose ho posem en pràctica si funciona tindrem el primer pas per anar-ho de la punxa en el CAP creiem nosaltres que era un servei absolutament necessari que seria segurament en lloc que hi ha les concentracions de gent més llunyanyat un de l'altre no, la gent no el feia servir amb uns hogaris aptes per anar al cap, no, no és que fossin eh, no, no, aptes per anar al cap, no feien servir. I, I després la diferència del taxi, que era un cotxe que circulava buit, o porta a porta, si no es fa servir, no circula. Quan circula porta gent. Aquesta és la demanda perquè no, no, no hi ha necessitats hi ha moltes, el que passa és que segurament hi ha gent que no té accés, que no, no, no s'ha informat prou, cosa que si hi, ha, si hi ha la ruta si al final s'implanta un servei públic qualsevol servei públic, primer s'ha de pensar que és deficitari i segon, cal crear els hàbits perquè la gent agafi consciència d'aquest servei existeix si no es creen els hàbits, és obvi que fi, inicialment, si, si pensem que farem un transport públic, sigui amb ús o com sigui i en 6 mesos funcionarà no ho posarem mai, s'ha de crear l'hàbit perquè veiem que tingui consciència de que aquest transport existeix en 5 mesos en cinc mesos, una mica una mica de... I, i va ser al revés van el principi i al final i al final no, no... Sí. Sí. jo només voldria afegir que o sigui, aquest mateix debat que en ara estem tenint eh, o sigui, demostra que és un, un tema que, que s'ha d'estudiar bé. Eh, S'han fet estudis i han hagut eh, intents en el passat eh, que no han acabat de funcionar o sigui, més motiu encara per, per filar prim i i fer-ho fer bé o sigui eh, la seva moció demana que, que, que que de cara al 2020, o sigui, els pressupostos que ara ja estem debatent, eh, ja incloem una partida i ens precipitem. Jo crec que no és prudent, i en aquest sentit, eh, com bé deia el senyor Ferrer, eh, estudiem-ho bé, estudiem-ho bé, eh, fem eh, a partir del, del pla de mobilitat, eh, obrim un debat i aportem idees, i jo crec que d'això ja trobarem la, la, la solució adequada que probablement no sigui una sinó que sigui una combinació de diverses eh, actuacions per donar resposta a aquesta eh, demanda de la, de la societat de Palafrugell Entrem doncs que aquesta moció s'ha de posar a votació Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? No s'aprovaria perquè hi ha hagut 7 vots a favor, una abstenció i 11 vots en contra. Passem a informes, n'hi ha algun? No? Doncs passarem a peig i preguntes, senyor Ferrer. Si bien, abans de començar, hi havien sí. dues que, que a mi consti que al mínim hi ha una pendent de, de respondre, moltes han contestat, que suposo que després podem parlar-ne, hi havia policia que ho vaig, ho vaig rebre, però vaig demanar una altra sobre el tema de la implantació de la sèrie de vigilància, sobre el tema dels compliment d'horaris, si sabien que hi havia alguna incidència a nivell amb l'ambulància, i si sí, sí, sabien exactament els horaris que feien quan començaven o quan acabaven, saber de vigilància de platges, si sí, un socorisme. Sí, sí, vaig demanar en el ple passat. Doncs, no, policia ja l'ha rebut en si no l'han fet aquest el que demanava jo és primer eh, fiscalitzar, si ho han fiscalitzat i m'ajudeu quan aquesta empresa presenta presenta el servei, doncs es fa un replanteix de quins, quins elements humà i materials tenien a disposició quan va començar el servei, quan va acabar el ple de condicions parlava d'uns dies i millora per les puntes de la ciutadania s'han complert això ho parlàvem sí, sí, farés Ferrer. primer punt eh, recordar-li sí, sí. jo crec que recordo de fet un parell de preguntes en relació a com estaven els expedients de dues resolucions d'alcaldia relacionats amb expedients oberts d'unes piscines amb públiques amb càmping i amb un hotel i sabia l'inici per resolució d'alcaldia hi havia l'inici del procediment i no sabia com ningú me va saber explicar que eren del mes de juny ningú me va saber explicar com havia evolucionat aquells dos expedients les dues resolucions d'alcaldia ho he firmat aquesta setmana bueno, li, li farem arribar, li farem arribar. jo he firmat aquesta setmana i he firmat el, el, el, el, aquesta, les a les piscines, resolucions d'alcaldia de i... que avui portem hi havia dos obertures més d'expedients però jo el que vaig demanar era aquells dos estats del mes de juny en quin estat de tramitació no. estava sí, I, sí, i després que no sé com es va interpretar pel que fa a la intervenció relacionada amb el senyor Palahir relacionat amb l'episodi de contaminació del pervor jo el que sí que vaig demanar és que me fessin eh, quatre ratlles de quines accions s'havien dut a terme excepte les típiques tòpiques de penjar l'informe en el tauler d'anuncis si hi havien parlat em, si es havia evacuat la platja, si es havia posat bandera groga si hi havia hagut eh, alguna, alguna recerca es havia comunicat a Consorci de la Costa Brava es havia fet alguna reunió per demanar si havia fallat el i ho vaig demanar tot això, i, i em sembla que no, no d'això. I lligant-ho amb, amb, amb la seva intervenció, que va dir que, segons deia l'ACA, era possiblement causat per un episodi de pluges d'un parell de dies abans, ara, quan, quan acabi la meva intervenció, li deixaré al senyor secretari Uh, el, la fulla del meteocat el mes de juliol, vull recordar que els episodis de, de, de contaminació van ser 14, 15, 16, 17 i 18 li uh, deixaré perquè pugui veure vostè uh, i complementar la informació que falta en relació uh, uh, a que no hi va haver cap dia de pluja, o almenys és el que diu el meteo Palafrugell jo no, no puc no, no tinc memòria per recordar-lo -me. i després en relació també a una resposta que vostè va fer i que jo vaig demanar que si us plau, m'agradaria que fossin els serveis jurídics, els qui ens fessin la, la resposta, en relació a la tramitació dels de canvis de, de catalogació del nivell de protecció 3 a 4, que darrerament, en, la, en les comissions de patrimoni, es, I vostè me va contestar que, que li havien dit que no hi havia cap problema i que es podia fer. i jo li vaig dir, si us plau, si us plau, em fessin un informe jurídic de que un canvi que interpretem des del nostre grup que és substancial que li recordo que el nivell 3 em impide... impide... impideix el l'enderroc i el nivell 4 s'accepta l'enderroc. Per tant hi ha una substancialitat manifesta. Li vaig demanar que si em podíem fer un informe jurídic no, no li demanut, uh, no l'informe li, no, jurídic en relació a la tramitació que fem en aquests moments. Sí, aquests entes, canvis entes. I no i sí, això si de les de preguntes, de preguntes més concretes poder. és culpa nostra, Les preguntes no, no. concretes estan al el plenari d'agost, sí. eh. Vale. Sí, sí, no I si repassen l'acte sí, sí, ja de ja agost. Ja eh, utment, el podrem veure. Com no no passes, no no, no, el vídeo no el trobarà El vídeo no el trobarà El fa Fagi, sí. Sí. Vale. Bueno. sí Senyor Ferrer, que vostè, vostè sí que el fa el concret Les preguntes, vinga Senyor Alcalde i el senyor Ros Noies Per recordar-li que al carrer, carrer Sant Sebastià El carrer Sant Sebastià Encara queden els cables Per Es Recordo que el carrer de les Ànimes No n'hi ha cap I és un ple a veure que no n'hi ha, no ha cap i en canvi al carrer Sant Sebastià una artèria molt important, encara segueixen els cables allà jo demanaria a les empreses que els hi truquessin el, com eh? vingui el senyor Ros no, va, segon punt el, també pel senyor Ros i per vostè jo vaig dir les rotones de la, de la carretera de Tamariu, aquest estiu ja hem tingut un avís d'un accident molt greu i vaig contestar que la carretera de Mariu vale. la Camariu és de eh, toca retones, vale. Ja lo sé, -sí, jo vaig correctament contactar amb l'Albert, amb l'Albert va explicar tot el taranà sí. i va dir que els, els tècnics de la diputació estan per sobre dels tècnics locals i que els tècnics Però bueno, ja. compte, la carretera és vostra. ràpid i si bueno, vale. ja, ja, que i, i lògicament, hi ha molta gent que per, quan s'equivoca ha, ha de fer una, una sí. mobilitat i tal, s'equivoca i això és conflictiu. Conflictiu per la circulació i per ell, eh? El fer aquesta Sí, però siguem, anem concrets en el cas del respecte. Molt bé, pues doncs, per la transportació, que... nosaltres estem preocupats com vostè. Tenim previst la, la visita del diputat senyor Sargall, que és el que porta el mal que porta això, sí, sí. per visitar tota aquesta carretera i això que diu vostè que com li havien dit anteriorment, i sobretot l'Albert Gómez que havia portat més aquest tema i el senyor Ross, sempre l'havien anat dient, nosaltres diguem a la Diputació, però anem el que ens correspon a nosaltres. Plaça Can Màrio, eh, està degradada. La zona on ja tenim, jo l'altre dia va estar donant moltes i tal hi ha una zona que està ejardinada i altra zona que no està ejardinada. La zona que està ejardinada s'utilitza totes les peces volcàniques es tiren per terra i la zona no es jardinada s'està degradant ja hi ha, ha d'haver una actuació perquè s'invertim si nosaltres en el museu del sur i tenem la plaça abandonada sobretot amb les escultures que han de fer, que per cert són molt precioses, hauria d'haver-hi una actuació perquè com mínim la gent no podes accedir on hi les i posar la vegetació, un altre tipus, per eh, recuperar aquella plaça. No? Perquè és una vergonya i de fet la gent que hi treballa diu que es produeix vandalisme a partir d'unes hores de la tarda i no hi ha vigilància policial per tenir un control que les coses facin bé allà. No? Quarta, proposició de que m'dgradria tenir l'informe de les subvencions que ha donat a l'ajuntament a les entitats esportives del municipi que costin en aquest en aquest any no no en aquest li farem, farem, parlar... farem, farem arribar, any, eh? farem arribar a, a tots els criteris vale. de... que es van parlar l'any passat i per, pas. per altra part ja que ha començat el curs eh, i la demanda de, dels pares de, de reforç, d'ajuda i tal té l'ajuntament li demano la regidora algun pla d'acollida de, de reforç, d'ajuda a les famílies que ho demanen fora de Càritas, la Creu Roja i aquestes institucions socials l'Ajuntament pensa dedicar del pressupost partides per acollir les demandes que fan els directors de cara a les famílies que ho demanen i poder-ho fer en la mateixa escola? Ara el que jo li puc dir és que sí que hi ha la partida de les beques extraescolars que les famílies poden sol·licitar si ho volen, llavors sempre estan vinculades a la renta familiar i ser que hi ha hagut una partida de diners dedicada al suport escolar que es dona a les escoles perquè les escoles després contractin des de les AMPA segurament alguna empresa perquè faci aquesta activitat extraescolar. Quin serà el criteri de posar-hi nens aquí o no? No li s'ha dit exactament. Llavors existeix el lèxic a les escoles que s'hi fa per als processos de lectura Sí, però diu que accepta Càritas. La no, Lèxic és diferent, ja sabem, que fa una entitat privada, no? Però, però no, no, des de l'Ajuntament. O sigui sé que l'any passat hi havia haver moltes famílies que demanaven aquest suport, no hi havia manera perquè la corregió estava plena, la, tal, i demanaven si des de l'Ajuntament es podia fer a partir de les demandes que les direccions tinguessin una mica de llibertat per poder donar aquest servei a les escoles Sí, hi ha ja el, el pressupost aquest que es dedica que ara les Ampes hauran de triar quines empreses li faran aquest servei Molt bé Bona. Històricament, m'agrada sempre recalcar-ho aquí, històricament aquest ajuntament és l'ajuntament de la província de Girona que més inverteix amb l'acollida i amb l'atenció de l'escola primària l'ajuntament de més de Girona per què ho sabem, i segurament i no estic parlant del nostre govern, estic parlant dels governs des del 2003 cap aquí i segurament que és la població de Catalunya que més inverteix en les escoles de primària per aquesta atenció a l'alumnat segurament que és el de Catalunya però com que de Catalunya no ho sé però de Girona segur, segur, segur segur. i d'això jo crec que han d'estar tots molt molt contents no a nosaltres com a govern sinó a nosaltres com a membres del ple perquè vull dic que això és d'una cosa que ve sobretot de l'època de, del primer govern del senyor Juli Fernández i el senyor Madí amb la senyora Núria Ribas a davant a partir de llavors Uh, doncs crec que, crec que ens hem de felicitar per aquesta, per aquesta és una bona inversió per aquesta, per aquesta... és una bona inversió, ah, que inversió que que demàren... no, no, jo demano sí si l'Ajuntament atendrà aquests casos de demanda per fer reforç a les escoles oh. no les sí. eh, respecte al no, que deia vostè eh, el de Can Màriu el, el regidor de serveis ja el contestarà l'informe d'esports de, també el senyor regidor ja l'informarà Sí, senyor Fernández Sí, senyor sí, sí, Rangel Sí, aniré d'anar ràpid sí. i, i de ser molt clar uh, un que no és i, com a, i, i per seguir la tradició un, una cosa que no és ni una pregunta ni un prec no sé ben bé com dir-ho eh? uh, el sistema d'intranet de regidors, regidores de l'Ajuntament portem jo diria 15 dies que hi ha una problemàtica important jo els hi demanaria no, no, no, jo, jo els hi demanaria una cosa i després vostès contestin el, el que vulguin jo el que els hi demanaria i la constatació ha estat de que no sabien què on havien contestat en el ple passat perquè no han pogut veure el vídeo eh? I, i per tant pues ja, ja, ja no se'n recorda jo el que els hi demanaria és que mentre la situació es perllongui el que és important el que és important Sí. és que ens ha molt bé, Marc no, avui al dematí i a dies anteriors he estat parlant amb, amb, amb govern obert i si hi ha hagut una autorització del programari de firma i ho estan a punt d'arreglar, però hi ha hagut una autorització del programari i sobretot els últims 15 dies funciona malament per tant, lamentar aquest decalaix de dies i, i, i confirmar que doncs, els serveis tècnics ja ho estan a punt de arreglar la meva percepció no és que funcioni malament, és que no funciona. Eh? Jo, jo, no, jo funciona no, no, no funciona, no funciona. Però hi ha, jo, jo hi ha que aquest no que s'actualitzar. Mentre això no estigui solucionat, que els envios que ens fan de qualsevol acte, de qualsevol preacte, de qualsevol comunicació, no ens l'enviïn al link aquí per anar a l'internet de regidors, ens l'enviïn per correu electrònic. El ple ordinari d'aquest mes ja està enviat per, uh, per correu electrònic amb un arxiu adjunt en PDF. Escoltim,, Perdó? després de diferents trucades de cadascun dels regidors a cadascun dels llocs on tem això. i el senyor regidor n és, n és, un, és conscient de que anem de què ho han fet així per tant, el que els demanries no ens facin trucar ho facin d'aquesta manera. I, i ja està no, no cal, no, ho veig hobeix perfecte. dir perquè... és una cosa que ens preocupa també sí. i que no no. Vine, continuï. Sí sí. Bueno, ara uh, ah. uh, sí que s'han s'han recepcionat diferents obres, ja fa cosa d'un any els hi varen plantejar a vostès de que hi havien hagut certes, eh, problemàtiques, eh, amb la qualitat d'aquestes obres. Segueixo insistint la zona del Lidl, la urbanització aquella que vam retornar la fiança, vam recepcionar la urbanització, segues problemes amb les terres, amb el jardinement, segues tinguen problemes sense plantar la vegetació de dintre de les jardineres ara s'hi han afegit els problemes de tres arbres que es van trasplantar que estan morts i lligat amb això, i per tant el brec, que siguin molt curosos a l'hora d'aquestes recepcions però lligat amb això, la zona de la batzinera eh, no puc fer res més que expressar l'home i màxima tristor com ja he fet amb l'anterior moció, perquè per desgràcia no tenim l'espècie de suro sense fulles el qual estat un referent mundial de que un quercus uber, sense fulles, el tinguessin plantat a Palafruzell. Sort que eh, els arbres varen confirmar el que jo els hi venia insinuant, no els hi vaig dir, i és que vostès varen replantar amb els arbres morts, eh, perquè no tenien fulles que no es van replantar. Ara tornen a ser arrabassats, espero que els serveis tècnics, aquesta vegada, siguin més curosos amb això. I el prec seria vagin molt al tanto amb la recepció de les obres i amb la revegetació d'aquestes obres d'urbanització perquè tenim problemes reals a posteriori. Un altre, un altre punt, i és que darrerament eh, hi ha hagut obres al voltant de l'Ajuntament, no només en els carrers, sinó en les escales de l'OIAC, i voldria manifestar que se, es percep, almenys la meva percepció del nostre grup i de gent que hem aconseguit o que ens han fet arribar és que hi ha una baixada de qualitat important. Eh? Una baixada de qualitat no només amb el paviment vagin-se'l a mirar, passin i caminin i veuran el granulat de l'asfaltat aquell no és el que ha de ser per la màquina que fa l'asfaltat aquesta petita. Ha de ser un granulat més petit i parlen amb els tècnics i els hi sabran dir què passa i com passa. Però hi ha hagut falles d'execució l'encaix del carrer Serra i Abellí amb el carrer de la Font és lleig se'l vagin a mirar, és lleig hem arrebassat una vorera de penots de 9x9 que estava perfectament definida i, i conformada i l'hem asfaltat l'entrega amb una pavimentació de llamborda que té el carrer de la Font al final de la Raval Superior és lleig i de poca qualitat però aquesta poca qualitat també es manifesta en tot l'entorn del carrer del Serra i Avellí que teníem sempre la cura per establir cintes de dilatació, de posar-hi unes làmines de ferro en tot lo que és l'encaix entre l'asfalt i la pedra de Llamborda. Només s'ha posat en el centre, en els laterals no s'ha posat trist. Jo crec que hem de ser amatents i molt rigorosos amb aquests criteris però després n'hi ha uns altres encara jo diria que d'una execució condicionada potser pel nivell de clavegueres però que no és acceptable i és que les cotes del nivell han pujat per sobre de les cotes de les entrades no només d'habitatges sinó del darrere de l'hospital, al darrere de l'hospital vell ara en aquests moments hi ha entre 12 i 22 centímetres de desnivell entre la cota del carrer i la cota d'entrada de dintre jo crec que cal ser molt més rigorosos amb l'execució de l'obra i de l'obra pública per descomptat, però aquests elements no poden estar sobre la taula cada dos per tres. Hem tingut una experiència d'implantació d'una rampa per complir criteris d'accessibilitat a la UAC que malauradament hem perdut eh, un criteri que era comú posaven plantes aromàtiques sempre a les jardineres del voltant, excepte aquelles que hi ha històricament de jardineres. Hi han plantat verdalagues, florides però verdalagues. Què costava posar romanyí? Quatre lavandes, quatre coses d'aquestes que tenen un manteniment zero. Doncs vagin a veure la planta que hi ha. Però el trist és que la brana no s'aguanta. Hi ha una brana que si jo, que tinc o pau, que tenim la desgràcia de tenir 4 quilos de més... Ens hi, de, ens, hi de, ens hi hem de recalcar perquè ens ho paguem. trencarem la brana perquè s'imbreja 40 centímetres aquella brana Aquestes... Aquestes... doncs també li fa ser arribar que l'esgraó de l'escala sobresurt per la cota d'on tant de passar la gent per accedir, la, per accedir en cadira de rodes a la rampa eh, és, són coses de projecte de qualitat de rigorositat i eh, d'això voldríem fer el seu de que si us plau facin els possibles per incrementar aquests criteris de qualitat i de rigorositat en l'obra pública. Gràcies. Oh. Sí, Ferràndia? Sí, Sra. Genove. Eh, gràcies, eh... Una pregunta poder que segueix el juliol, vaig preguntar doncs, el procediment seguit per a l'adjudicació de les places del pàrquing de Llefranc. Eh, L'endemà del ple d'agost el senyor Vigues me va fer arribar doncs, la distribució com havia quedat. Eh? quedat. Clar, la distribució com va quedar, les places que, que, que té cada un, les derrotacions, els abonats, no és el ple de, de, del procediment seguit. Jo demanaria els serveis jurídics si, si em fan arribar un informe d'aquest procediment perquè eh, jo sé, vaig viure en persona amb les queixes de molta gent i vull saber-ho, jo vull saber, si no, vull saber només insisteixo amb aquest. Gràcies. Senyor Fernández, senyor Mauri. Bona nit a tothom. Bé, jo el que volia preguntar és si existeix encara la taula de solidaritat i cooperació i quina va ser l'última reunió que va tenir taula de solidaritat i cooperació municipal La taula de solidaritat i cooperació per riure, ah, per riure. existeix eh, repassarem eh? sí, eh, existeix ah, es, sí, sí. es tornar a reunir eh, ja deixo, ja li contestaré Uh, oh, d'això ja ja veuré quan es va reunir l'última vegada i, i d'això ja ja reprendrem el fil és, és, és comprensible aquestes taules i moltes altres coses de, els meus d'estiu és molt difícil de poder portem un mes i anem, anem posant la màquina en marxa no, no? això en, en Josep el, té, el tenia i el tenia com a pla i, i, el, i el tirarem endavant sí bé, espero que sigui així que es reuneixi aviat, perquè és d'aquestes coses que no és declaració d'intencions no, no, no. sinó que és acció directa i és com una mica amb de la de l'emoció no? del medi ambient vull dir que, que s'ha de creure en no, no, no, no, no, les no, no, no, no, no, coses, no. No coses hi ha un pressupost i... hi ha si sí, no, alcalde, jo li dono la paraula com vostè sí. vulgui, però si no. parlem tots dos no ens entendrem-ho és que vostè me surt amb coses que no li corresponen jo faig no. el meu torn de preguntes digui vostè i llavors no, està la rèplica Bé, doncs em contestaran si és que existeix que em diuen que sí i quan va ser l'última vegada que es va reunir i que suposo que es convocarà aviat, no? Segons m'ha dit el senyor Sobatella? Sí, sí, sí. D'acord, jo, eh, doncs no no jo ara, aquest mes de setembre, m'estic reunint, com bé ha dit el senyor alcalde, doncs els mesos d'estiu no són gaire àvils, i menys quan t'acabes d'incorporar. Jo ara aquest mes de setembre m'estic reunint amb les entitats que conformen la, la taula de de solidaritat i cooperació avui m'he reunit amb, amb l'entitat eh, que, que encapçala el senyor Jordi Domingo ara Unitat Solidària això. Eh, m'haig de reunir doncs, també amb les, eh, amb, amb les altres entitats m'hi estic reunint i, i llavors a partir d'aquí reprendrem eh, el fil de la, diguem, la, la taula comuna molt bé. Bé, un tema que ha sortit aquí és el d'intentar recuperar els estris i els mobles dels trastos que deixa la gent per dedicar-los eh, a alguna entitat o recuperar o fer economia circular, el que es diu economia circular. Jo li volia demanar, eh, senyor alcalde, si ho sap i si no ja contestarà el regidor, a veure si encara està vigent el conveni que havia en el nostre mandat amb la deixalleria quan l'encarregat de la deixalleria li arribaven mobles que ell considerava que estaven en bon estat teníem un conveni perquè nosaltres els dedicàvem a Càritas en el Terrabastall, perquè no és per l'entitat sinó perquè aquest moble eh, llavors revertia amb el CDA municipal, llavors això era un conveni que es via, veus si fa el seguiment, si existeix el conveni ho sap vostè senyor alcalde senyor regidor mm, Miri, li contesto jo el conveni no sé si està vigent o no està vigent. El conveni el van fer tal com ha dit vostès. M'imagino que el conveni... Eh, o sigui, el conveni el que no hem fet nosaltres ha sigut anul·lar-lo. Eh, és veritat que Càritas va a la deixalleria... <coughs> perdó, no sé les vegades que ha anat, però agafa mobles que considera, que mira, que estiguin en bon estat per fer-ne ús i no solament ho fa Càritas, sinó que també... Eh, que han vingut a veure-me aquells que tenen la, allà davant dels padres Tresc eh, no. no, davant dels padres eh, l'Albert l'Albert Solidança també hi han anat a dintre dels padres bueno, sí, a dintre dels padres, padres sí, home, sí eh, l'Albert Solidança, però era una noia que és la carregada d'allà i també em va dir que si sí podia anar-hi i li vaig dir de praula que sí perquè sabia que hi havia altres allò i que Eh, tots els mobles que puguin estar bé o que puguin estar en bon ús o que creguin que en poden fer un bon ús ho poden fer-ho i ja ahir van. Bueno, això hi havia un avís, el mateix encarregat avisava, deia, mira, podeu venir a recollir que hi ha uns mobles que estan en bon ús, això era el conveni d'aquest, llavors no és que Càritas n'és o, bueno, o, o bé a l'encarregat els hi reservava. Eh? Un, sí, sí. Sí. sí ell ho diu, mira això ho parto per Càritas vale, que vale. sí. bueno. que ja, ja és que últimament havia arribat la queixa de que no era així però això li demano si és vigent encara el conveni i sobretot li faria el prec doncs, que si un cas el renovin en aquest no, el conveni en aquest no s'ha renovat si Càritas hi va o no hi va no ho sé bueno, se'n cuidarà però de revisar-ho, gràcies llavors doncs, jo també els hi faria el prec de revisar les convocatòries quan ens envia tant els regidors que estiguin correctes a veure, um, no passa res eh, però el corta i pega a vegades dona mals resultats i ja sap si senyor alcalde per què li dic, perquè clar, se'ns convoca a les 8 i resulta que comencen la reunió a les quarts de 8, uh, jo intento arribar sempre puntual i, i llavors faríem el prec aquest que revisessin, sí. sisplau, les convocatòries que estiguin bé Eh? em vaig en no, la convicció no, no, jo li i, faig el prec i, i ja està i jo com el tècnic i l'error tècnic que va ser i l'error nostre de no nos la no. perquè no la va mirar perquè no... La mirar -la, perquè no, no de, pas, però, de totes maneres no ha de tornar a passar d'acord, gràcies llavors, bueno, dir-li que els agraeixo que m'hagin fet arribar les respostes en el en el meu prec sobre sobre el CAP Eh? Eh, li greixo a la senyora Massaguer amb eh, la pregunta que li vaig fer a alcalde que no vam contestar en el ple passat a veure com estava la situació eh, llavors dir hi que veure que no és d'interès pel CAP ni pels serveis mèdics ni per l'Ajuntament és d'interès pel poble sí, sí, sí. i a més és urgent eh? pensin que m'han passat unes dades que en aquest estiu eh, ens diuen que el nombre de tesos fins al 30 d'agost durant aquest any 2019 han fet 22.000 60 visites eh? o sigui que s'ha incrementat notablement ens, ens reunim eh, constantment amb el CAP i el que passa és que, que esclar, hem de trobar la fórmula que, que l'Ajuntament sigui sostenible el que no podem fer és donar comprar aquell terreny en el que ens volien fer pagar i hem de no, buscar la poc molt la... bueno, jo... perquè els diners, tan important és una cosa com les arques municipals la moció que es va provar és de, de, bueno, de fa un any o sigui que, que s'havia de buscar aquesta solució o sigui que ha passat un any i uh, bueno, jo vostè em parla que aquesta situació de, de la permuta semblava que no era possible però que estaven treballant amb una altra solució i que quan es comencés a desenvolupar que ja m'informaria jo els diria doncs bueno que, que corre pressa que és necessari, és per un bé per l'atenció de tota la població i eh, que si vostè diu, bueno, no vull esperar el ple o no t'ho puc dir al ple perquè potser és una informació que en aquest moment potser no convé tampoc fer la mà pública, eh, doncs bueno, que em pot trucar, m'ho pot explicar i podem col·laborar, però que si sisplau eh, que ho tinguin en compte i que s'esforcin. Gràcies. Sí, senyora Núria. Sí, Va, Uh, bona nit, uh, en el passat ple vaig preguntar a la regidora Mònica Alcalà si em podia comentar les uh, millores que s'havien fet a les escoles em va dir que sense cap criteri polític uh, deixaven la decisió de la llista de demandes quines uh, eren més prioritàries als tècnics uh, i em va dir que a partir del 12 aniria a les escoles veuria què s'havia fet i que ens ho comentaria però al cap de dos o tres dies d'aquest ple des de l'àrea de serveis surt uh, notícia al, al diari de que s'han invertit 30.000 euros, però tampoc diu uh, què s'han fet, tampoc hem rebut cap comunicació ni a la comissió de serveis a les persones, ni personalment per e-mail, per tant, simplement saber què s'ha estat fent, uh, quines millores s'han dut a terme i... Vaja, que bueno. Bé, Tal com vaig comentar a les feines d'estiu, hem intentat que s'allarguessin fs ben bé l'entrada del curs escolar. Per tant, comença el curs, comencen totes les reunions, comencen els equips directius, entren totes les criatures. demano visites dels directors els directors em diuen: "Mònica, si us plau, deixe'ns començar, deixem'ns respirar, etendrem de seguida. He començat a fer visites, estem repassant totes les feines que s'han fet n'hi ha algunes que encara ara queden pendents per arribar, llavors jo que no vull fer és dir, mira, sí, s'ha fet tot això sense comprovar-ho jo mateixa. Va sortir la nota de premsa com a idea general que hi ha una inversió feta a les escoles. Evidentment, segurament seran més d'aquests 30.000 euros, perquè a part hi ha totes les obres del Barcelona i mates. Sí, va, és una subvenció Clar. a part. Llavors, és una, subven... una partida a no, no, no, no. part. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, per arreglar l'escola llavors és, és un concepte general específicament no pateixis perquè ho tinc molt en ment no m'he oblidat, o estic fent el que passa que sí que jo no, no m'atreveixo a apretar-los perquè sé el gran volum de feina que tenen ara en aquest inici i a part de comprovar les feines d'estiu n'hi ha moltes d'altres que també són molt i molt urgents de solucionar i estem fent diverses coses a la vegada que t'agrairé quan puguis Gràcies vale. Molt bé, en qualsevol cas, llegant-te a aquesta pregunta, home, que en un ple ens diguis que jo te crec, que ens ho diràs, que ens convocaràs, perquè jo sé com funciona, i que tot just al cap de dos dies surti una notícia que la diu el regidor de serveis, que venia per sort de vacances, que anem a invertir 30.000 euros, nosaltres ens va de deixar, diguéssim, Eh, home, no enfadats, però em faats, pensar que si Re d ell diu aquesta, diu aquesta informació de 30 mil euros, però és una, és una partida de l'alça, però això ha estar concretada. Segur que la teniu concretada. Segur però en qualsevol cas?: Sí, no... sí tenim concretada el que passa que l'import exacte dels 30.000 mil estic ben segura que el supera. Llavors Segur, és una idea general, jo crec en el fet de dir s'inverteix durant els estius en mantenir les escoles. És cert. Llavors s'està estudiant. Mol bé ara em faré 3 o quatre preguntes si intentaré ser breu, clar, perquè si la sega massa que no es posa nerviosa en relació a no prendre si... no? vaja, home, vaja. Bueno, perquè estem més, més directes bé es, es va crear en el seu moment, sembla que fa un any i mig o així es va crear una, crec que va ser taula d'identitats culturals consell de d'assessor de l'aigua de cultura que venia a ser una cosa que també tant nosaltres i vostès coincidíem sé que es va construir, crec que fa un any i escaig volia saber si s'ha reunit diverses vegades i, o, o si s'ha reunit i exactament si en aquestes reunions s'aixeca doncs, acta per poder tenir accés a el que realment és debat i bé, aquesta és la primera pregunta L'estaula s'ha de fan cada any i s'ha de fer aquesta, en aquest tercer trimestre es farà la la, la que li però que es fa un cop al any que és? La taula la taula d'entitats culturals. Un cop a sí, sí, sí, sí, no, Jo crec que jo es va muntar. No, no, no, un cop al no. any segur. Sí, doncs teniu. O sigui, doncs, que vaig i, doncs, no, si ja... són operatius un cop al any la taula d'aquestes, més del que hi havia abans. Sí, però doncs, bueno, amb això sé que vostè de la cultura, doncs, que jo sàbig en relació a lo que hi havia abans quan havia sigut regidor primer en Cheio Roques Ferra Maite era una àrea que, òbviament, va estar bastant criticada. Sé que vostè ha incorporat algunes actuacions noves, com és la festa cap d'any i la, la festa petita de Palau-Ruggell. Volia saber exactament que digués algun projecte estratègic de l'àrea de cultura que tingui jo el, diguéssim, que arreu Republicana, no? Deixant a part el que ja venia fent, que jo crec que l'àrea de cultura, a nivell de projectes estratègics, tenia gran activitat, però és obvi que alguna cosa hem de tenir de cuita pròpia a part d'aquestes dues coses que he dit jo de la festa petita i el cap d'any que evidentment es va traslladar al que és davant de l'església de um, i després havien hagut diferents experiències que no havien acabat de funcionar, és veritat i aquesta sembla ser que funciona per tant jo necessito que es consolidi i volia saber doncs, si que vostè puc, si no m'ho ara, m'ho pot dir no, no, no problema ni. perquè el tinc bé perquè passa que vostè no sap comptar gaire bé Uh, jo li recordaré que per Sant Joan també no hi havia absolutament res i també hi ha, també fent la festa es, es, es... La flama, la flama. no solament la, la rebuda sinó la rebuda i després el que seria la revetlla amb, amb, amb el sopar popular i el grup de música que hi ha que fem aquí a aquí davant i a part d'això, en festes de primavera s'han doncs, bueno, anat incorporant coses com per exemple, relacionat molt amb el teatre hi ha el, el que hem instaurat el, el, el dilluns musical que és el del el dilluns després de, la, de les festes de primaa Just el que fa referència a festes de primera en cultura eh? uh, que el primer any varure a porbó i l'any passat hi va haver-hi la Neus mar dues actuacions amb el, el que van tenir que posar el cartell de que no hi havia entrades igual que Sant Martí les dues la que se va fer de Sant Martí l'any passat dedicades en de Sau, aquest any la dediquem a, a, a en enbepes uh, també la tenim, la tenim plena la tenim de John i evidentment nosaltres el que no varem dir és que iríem incorporant activitats en el museu ai perdona el teatre a més, a més sinó el que el que intentem és el que tenim anar-ho consolidant vaig explicar a eh, la comissió la dificultat que hem tingut aquest any amb els pastorets perquè doncs, la companyia eh, va decidir aquest any, al mes de juliol, que no es veien en de tirar-los endavant, el problema que tenim des del teatre és que si haguessin sabut al mes de gener i febrer, tindriem possibilitats d'haver muntat alguna cosa paral·lela o, o alternativa al mes de juliol era impossible, però sí ja puc avançar, que tenim contractat eh, per al voltant de Nadal eh, el grup Melt, que és un grup conegut a tot Catalunya en el qual faran doncs, un concert de, de Nadales a l'estiu que fan el mel i eh, a partir d'aquí bueno, consolidant tot el que tenim i ja no li respondré perquè són coses que ja venen ja de vostès en el qual continuem manting mantinguent el llistó allà on està n'hem doncs, parlat avui amb el temporada alta que és una cosa que ja fa anys que ve i continuem mantinguent el, el llistó allà on el tenim alta. hem augmentat en els, en els anys que des de que sóc el responsable jo eh, de, la, de la regidoria de cultura hem augmentat d'una forma considerable els assistents en, a, en el teatre amb activitats organitzades en el teatre. Tampoc no podem anar augmentant d'una forma considerable, no? sinó que hem d'anar mantinguent i anar intentant... Eh... Uh, augmentant de mica en mica. Bueno, en tot cas quan l'acte queda recollit el que vostè han portat de nou ja farem en un altre plenari intentarem insistir. Així no, sí dir, sí que... sí, de reconeixer el de Sant Joan, que no, no sí, ja, com sí, com queda recollit, Sant, Sant Joan, feia. sí, el de Sant Joan, des sí. de manera ampliades, la festa petita de Sant Martí, el Cap d'any, els i temporada alta ja es venia fent, ah. dir, no, si tot això, no. això ja quedar recollit. Els pastorets, jo volia que vostès agafés l'acte del plenari del, del novembre del 2016 ja, en relació als pastorets. Sí, sí. I el que en va dir a mi quan els pastorets van denunciar també que no es farien. Recuperar l'acte... I... Jo jo l'he explicat, els pastorets... Els pastorets... No, no, sí, jo, sé, jo sé pel que han deixat, sí, nosaltres va passar igual, vam aconseguir molt... Ah, se m'ha estat dos anys vostè... No, no, però nosaltres vam aconseguir que l'últim any tornessin ah. a fer-les, d'alguna manera molt i molt... Eh, Perdona, com... el que va fer lo governaven nosaltres, no, no, i el, el... pacte és el pacte de que es farien i, i no es farien fins al juliol però i que vostè... van de pacte, que va fer vostè i el que van fer amb mi no, no, no a, mi, a mi van anunciar que tornaria a fer-ho, però que públicament ho faria al mes d'oriol per intentar acabar de, de... i vostè ho voto ah. perquè home, tenim el mateix interlocutor, vull dir que no, no crec algú, que... Algú no, no, per això, per tant, bueno, qualsevol cas una altra pregunta no, relació... no, no, el vostre és molt clar nosaltres, sabemthom el mes de juliol, amb l'ajuntament és impossible, el mes de juliol és impossible buscar una alternativa, impossible. Sí. Ara, nosaltres ens doncs, comprometem a que el que que ve, o sigui, el d'al del 2020, 2021, hi haurà alguna actuació lligada als pastorets, o ja sigui perquè les bambolines lo fan, o ja sigui perquè des de l'ajuntament buscarà quina manera és l'estructura jo només que... vull dir que regafi l'acte i repassi el que m'ha dit a mi i a la regidora en relació als pastorets i en relació a l'aula de teatre només repassi aquell acte repassi-la lligat amb això també eh, quan ha sigut l'última vegada que s'ha convocat que s'ha reunit el comitè executiu i al comitè estratègic dintre dels àmbits en aquests dos òrgans, que un és polític i l'altre tècnics, quina és l'última vegada que s'ha reunit perquè bueno, vaig intentar accedir fa un mes a les actes i vaig veure les últimes aquest mes no he pogut accedir pudes ha fet alguna, no, no, no, no. del que més del prefici, va relació amb els àmbits. Ah, els àmbits. enterrat des de l'any passat. no crep a què vostè va no, no, no, no. però el el diguéssim, el, això en relació als àmbits, que hi havia un comitè executiu que era polític i la estratègia era que els caps de àrees es reunien i un era cada 15 dies ja a de cada setmana l última reunió que jo he vist és de finals de juny no, no s'ha fet la comitè l'estratègia ho fem cada principi primer i jocs de cada mes sí? i les actes les pregeu? senyor secretari, vostè té coneixement com... Bueno, i a l'estiu podria venir que no es va fer ah, vale. però les hem continuades fent sí? Vale, vale. Sí, hi ha el secretari i el senyor vale. interventor i són tots dos en tot cas, intentarem i ells les... el, el tècnic també la continueu fent amb, amb la periodicitat que li correspon sí, sí, es continuen fent sí. vale costa este, hem vist que aquest estiu tampoc és de nou la vostè este engenera eh conflictes en genera una situació complexa no només de, de soroll sinó també d'alcohol doncs, i, i cada vegada més també de baralles. però he vist que aquest estiu ha sigut s'ha intensificat inclús vostè, em vaig veure une declaracions que fruit de la reunió que van tenir amb l'àrea bàsica pelquè han sigut els, dels cop petit va, va arriba vaig interpretar allò que li suprenia que realment hagués hagut tant de, sobretot a nivel de baralles de baralles i de, sí. de baralles I voldria saber què han fet han parat a la costa este Quin control s'ha fet amb aquesta gent? Perquè nosaltres, el govern, estàvem, quan jo estava, estàvem bastant a sol perquè sabien que és un espai, doncs, que és una certa conflictivitat. Què han fet vostès amb aquesta gent que s'han reunit? Una, una conflictivitat que es s'havia d'anar mantinguent, aquest any és veritat, no, perquè no, no s'ha de negar, perquè ha sigut públic i motori, de que, ha sigut, que, que a, a, a, aquesta conflictivitat ha augmentat d'una forma per nosaltres eh, considerable, Val? El que en, aquest, en el moment de, del sobretot el mes d'agost l'actuació ha sigut únic exclusivament de policia l'interrogador ha sigut l'inspector de policia tant amb els vigilants com amb els propietaris del costa este val? per intentar i llavors el que sí que hem fet i això hem parlat és que eh, deixem, em, em, tanquem el costa este que ja el tenim tancat a la temporada hem esperat també que l'inspector, perquè fa evidentment l'inspector de la policia ha fet vacances el mes de setembre, al mes de gust, per les necessitats. Ja n'hem estat parlant amb ell, hem estat parlant també amb, amb, amb, el, amb, el, cap, amb el cap de l'àrea de territori, amb senyor Jordi Font, respecte a les possibilitats d'aquí. Tenim el tècnic de, de joventut, que el tenim el tenim de baixa, però també, si ha fet algun comentari, també ell estava disposat a participar en aquesta futura taula que ham de fer, suposo que sinó no és de final de setembre principis d'octubre en tots els tècnics i posar totes les problemàtiques que hem tingut a costa este i buscar quines són les solucions per a la temporada que ve. Passa que dedica el cap de la policia eh, fa vacances al mes de setembre i aquest tema no el podien tocar sense el seu coneixement sense la seva presència. Però que posarem i, i explicarem quan m'hagin d'explicar, quina són la sèrie de mesures que prenem perquè no es a repetir eh, actituds com aquesta. dir que, o que sigui que l'única cosa que podem fer aquí és eh, felicitar -en a la policia local l'actuació que ha tingut, que ha sigut, eh, ha sigut molt intensa i sobretot també perquè bueno, els Mossos d'Esquadra els hi ha costat molt de, de poder intervenir per les dificultats que tenien de gent i llavors aquesta manca de Mossos d'Esquadra ha sigut suplit, suplert per la policia i, i jo, jo crec que han fet tan bona actuació com han pogut, o que passa que a vegades eh, el problema és tan gran que no n'hi ha prou amb la policia, sinó que cal altres mesures. El govern sap que hi ha un conveni signat amb aquesta gent, entre l'Ajuntament i l'empresa? Mm -hmm. Això que es posa sobre la taula, el no, conveni, no, no, els records, els no, problemàtics si, que hi ha... No, no, no, si sap que hi ha un conveni signat, pregunto. Sí, sí, sí. Si sap on ho va signar, que conveni... No, però sap el que obliga la de les parts. Però clar, sí, hi sí, que hi ha tot el tema de so, el control el control de l'aparcament eh, en tenim, en tenim coneixement i tot això però... s'han de fiscalitzar encara me l'hagi complert perquè aquí, aquest moment que va ser el 2016 per 4 anys parlava de les obligacions i que a més, si l'empresa no complia era el moment per fer aixecar actes cada moment i això podia donar, podia donar peu i inclús a posar en perill l'obertura la, de l'any següent i la, actes... inclús parlava de que per cada 100 vehicles en, en diguéssim aparcats tenia de, tenir, tenia de tenir tres vigilants que tenia de deixar la zona neta tota neta a dos quarts de nou del matí l'endemà, jo puc garantir que això aquest estiu no s'ha complert perquè jo he passat alguns dies corrint per allà a la hora a les nou i fotia pena, però pena per tant, clar, hi ha un conveni que l'Ajuntament es fes les actes, complir les actes, estan les actes estan aixecades i el compromís d'aquest Ajuntament no és esperar al començament de la temporada que ve, sinó que ara aquest mes d'octubre ens hem de reunir amb els propietaris o els, o els gestors d'aquesta instal·lació i posar totes les coses sobre la taula i la sèrie de mesures que farà l'Ajuntament perquè no repeteixi que s'ha repetit aquest símbol. Però que, vull dir que tenen la ina, eh? Si només sí, sí, hem de fer, sí, sí, no no és... de fer no, no. complir-lo. Una altra qüestió en relació a la Diada Nacional. Jo crec que, bueno, vostès van prendre una decisió a les, les, les uh, 9.30 de per... anul·lar tots els actes jo vaig rebre un correu electrònic com estava vingent de l'acte de Sant Feliu, greu un correu que diu que s'anulen totes els actes de riada, sorpresa daví perquè jo crec que s'ha que mantenir l'actitud original, i si més no, jo crec que l'alcalde en un tema d'aquests, aquest issue de trocar els portavells, però disculte què us sembla pel temps que fa, Suspenem tot, i vaig dir no, l'actitud fer a l'ajuntament, s'ha que fer al teatre, s'ha que fer en els llocs Jo estic d'acord que es podria mudar tot l'uatre, però l'actitudional com a tal s'ha de mantenir. Però bé, més enllà, si el govern en aquesta decisió a més no ho parla ningú, que jo crec que això ja també estem acostumats una mica, per, per mala sort, el que no puc fer després és a les 12 del, del migdia baixar baix, encara que aquí hi hagi 10 persones, 15, fer el seu discurs, el que cregui oportú, carregant contra el que vulgui, suposo que el PSC de passada també va rebre, estem acostumats, i que després el gent de l'equip de govern pengi a les xarxes fotos, diguem, després de l'actitud tots com a Barcelona. Home, a mi em trucava la gent mi deia, un està vosaltres? Jo crec que si vostè volia anul·lar-lo, està tot el seu dret, ho anula tot, però no podia baixar a les 12. No, no, no, si vostè volia anul·lar el que era la dret vostè està en el seu dret, perquè per això és l'alcalde. L'alcalde també tot el meu alcalde. Jo una altra cosa que ho comparteixi. El que vostè no pot fer és després baixar a, baix, a les 12, fer el seu discurs el que cregui oportú, jo, en totes les que vostè ha fet i sempre, m'agradi més o menys i he sempre, qui després, després de mi de més penja la xarxa diuen després de l'acte institucional marxm tot com a persona, home, això jaig. Deix que digui i dic due coses només Vag trobar a faltar la trucada prediscolta, porta portaveus, què us sembla si us suspenem tot? Jo t'hagués dit tot excepte, la, excepte institucional, però és que ni això, però ho també home, No ja a mi em va saber molt greu perquè jo he vingut a tots i mira que porto molts anys de regidor no m'ha faltat ni un inclús de potenciar vacances per venir sí, sí, inclús quan estava l'oposició està sempre i que vostè, jo li hagués pensat si anul·lar-lo tot ho hagués, fet, ho hagués fet jo com a alcalde ja vegin que hagués passat com que no ho era no ho sap sí, com que vostè jo, va ser, ser jo... baixar baix després de fer el discurs va jo, ara explica, ara explica jo he estat jo he estat sempre el 11 de setembre hi he estat sempre, fins a quan hi el Partit Socialista que no hi era vostè, ni em parlava de l'11 de setembre, o sigui, jo hi he estat sempre sí, també. o sigui, jo sigui, estic parlant dels anys 80 eh, i, i jo ja en els actes de l'11 de setembre que s'organitzaven els actes de l'11 de setembre, que, que s'havien organitzat a, a Can Genís, en conferència i en l'acte de Llonsis, eh, jo ja hi anava eh, primer, hi va haver un, un error de, de, de comunicació amb, amb el que seria el protocol de l'Ajuntament, que és el que es trocava a vostè amb la decisió que, va, que prenia la, que vam aprendre com, com, a, com a equip de govern. I aquí evidentment l'únic culpable soc jo, i no, no, no, no m'ho vull treure i el que faig en aquí doncs és demanar disculpes a, a, a les decisions no es varen prendre a, Perdone, les decisions no varen comunicar correctament, sí que varen ser preses correctament o que no es varen comunicar correctament, i evidentment, jo demano disculpes aquí públicament perquè no sóc el responsable. Nosaltres varen trobar a les 8 del matí per intentar saber què fèiem don tots els actes festius lligats amb l'acte de l'11 de setembre. Per què ens trobem a les 8 del matí? Perquè si nosaltres anul·làvem els actes aquests de participació externa contractats, si els anul·làvem abans de les 2:15 de del matí, ens estalviaven de pagar perquè a l'hora surten les orquestes o surten els, els, els castellers, o surt l'equip de so, ja les t'has de pagar si nosaltres les previsions ja era de, de, de mal temps, eh? i a les 8 del matí, o dos quarts de nou del matí, es pren la decisió d'anul·lar els actes de l'11 de setembre Allà? llavors, el, aquí hi ha l'error, i l'error és meu, és que a partir de les 10, com el, el, el govern, per estar en contacte o ja eren aquí alguns membres de del govern ja eren aquí i van decidir, bueno, i en l'acte institucional que fem? I varen prendre la decisió equivocadament, i en responsable soc jo, de mantenir l'acte institucional de mantenir l'acte institucional una vegada ja havíem anul·lat tots els actes quin és l'error? No, no comunicar no, no comunicar-li vostè, evidentment, a vostès i no comunicar en el cap de premsa perquè ho comuniqués i en el cap de premsa li van dir 5 minuts abans de les 12, no, és que hem decidit mantenir això eh... Uh, si vostè em eh, fa una crítica, jo l'has d'acceptar perquè la cosa no estava d'estar ben muntada les presses de l'aigua i si ho fèiem, si no ho fèiem, si a les 12 faria sol o no faria sol, això ens feia prendre les decisions, eh, sobretot de, de l'acte institucional, no comunicar-li o no demanar en el cap de protocol que li comuniqués a vostè, i evidentment el responsable sóc jo, no va estar ben muntat, no va estar ben muntat i en això em fet responsable eh, amb, el, amb, el, amb el que hi ha perquè la, la, la decisió la va entendre com a equip de govern els que érem aquí i no es va comunicar en els serveis i no es va comunicar a vostès és, és l'única cosa amb les. Amb les... i dir-los que en les majoria de poblacions, bueno, doncs va fer el que es va fer sí que es va fer algú de Sant Feliu, però amb altres poblacions es va tenir que anul·lar tot el que era, es va anul·lar quasi per tot el que es feien aquestes actes més, més a fort la Florell fa que aquest, tot aquestes actes festius que és el que es va anul·lar Ah, si vostè sí. ho diu, escolti, fer malament perquè els tenien que haver separat i ja, de... sí, té tota l'error. raó no, no. no, és que encara m'ho posa pitjor, perquè jo ara m'he quedat encara pitjor del que havia començat jo oh, no havia pensat, no. no. pensat que l'acte institucional finalment no havia sigut a l'acte sinó que havia gent aquí baix i vostè va, va, va baixar va va ser, va el curt, però clar, és va que amb... diu no, però deixi'm, sí, sí, sí, que digui, digui. vostè diu no, no, és que després el govern a les 10 van reflexionar i diuen mantenim l'acte institucional la lectura de del, del, de manifest, del discurs, manifest del discurs de que vulguis. Però I varem com... van decidir, varem preguntar, què fem? Ho fem aquí dintre o ho fem a fora? Val? I eh, van decidir, vostès, vostès, el, el, que... vostès que això, tot això d'aquí són vostès només? Pregunta. No, ja li dit, jo que la ja situació són tots, el ja alcalde. Val. No, I a més no, però... jo no he, he, he fet ben fet? No, Doncs no? no, ja però, està. Però... I escolti, Que amb la amb, amb, amb, amb, amb la manera d'anar d'anar prenent les decisions no ho vàrem fer, ho hem fet és el que els he dit, què més bo que li digui jo, per mi de què vens, si haguessi fet el que jo he dit al principi, que en temes d'aquests en temes d'aquests te costa agafar el telèfon te costa agafar el telèfon i dius Juli, què penses, jo t'he de dir escolta si ja sé que els altres orientaments va els altres festius ho van anular tots, és obvi, però l'institucional pràcticament tots els vàrem fer encara que sigui, allò en té una sala petita perquè al final queden fora, queden 20 aquí queden els 20 tot el rei d'aquí i els 20 ciutadans d'aquí fora que hi ha més gent, doncs anem al teatre inclús que hi havia gent que va tocar la policia i la el policia els deia que l'acte es faria al teatre dir que també també el teatre en cap moment els doncs, que es faria al mm... teatre jo, jo no mm, no, no, no, jo no sé em faig el harikiri si voleu però no, no. A, a veure que, que l'acte aquest va ser mal comunicat sobretot a l'oposició i si m'allarga si també als ciutadans, ciutadans. ciutadans. No, no dic que no va ah, ah, anar emprenent per què? perquè perquè ah, estàvem esperant a veure si el temps es ah, ah, refeia i, i, i quan el tenia, havies decidit a dos quarts d'onze que era el moment de començar els actes plovia Vox i Barral a les onze que era el moment que estava decidint ah, va parar de ploure i havia, doncs, tu ho que fem a, fora. Ah, ah, a, a tres quarts de dotze es va tornar a posar a ploure ho van muntar-ho malament sí, ja està, no, no, no, no, i, i no recordo en tot aquest temps els 11 de setembre que es fa acte institucional o, o amb bandera i tota la història que fes el temps que ha fet ara Vull dir, els errors n'aprens i ja està. ja ho he tornat a dir l'únic responsable de tot això soc jo Vale. Acabo, una última pregunta El ple passat vaig demanar al regidor de promoció econòmica que em passés un informe, dos informes per haver dit un sobre el tema de la venda d'entrades de les habaneres i un altre sobre l'impacte econòmic de la cantada d'habaneres fruit de la nota de premsa que s'havia fet diguent que hi havia un impacte aproximadament de, dels 3 milions d'euros L'he rebut l'informe? Bueno, rebut un fòlic, vull pensar que és l'informe o vull pensar que és el resum de l'informe, no ho sé però clar en el que són les entrades, diu l'informe només parla de les entrades venudes diu que en, en total s'han venut 1.143 entrades quin és l'aforament que té? l'aforament que té, perquè clar entre l'aforament i el que ara s'ha venut la resta són gent que han anat o convidats o el que sigui, vull dir que si jo recordo malament podria estar equivocat l'aforament aquest nava entre 2.200 i 2.300 certament o sigui, estava tot, tot ple com és esperar que estigui tot ple si només hem cobrat 1.143 entrades vol dir que més de la meitat de gent va anar sense pagar pregunto en tot cas ho comprovi i m'ho diu ja ho entenc que vostè no ho sàpiga però... no, no, no, a mi em va demanar quantes entrades havien venut sí, jo he posat. Però vostè posar... demana la diferència no, no, no, entre el fonament i les posar... entrades venudes no, no, vaig demanar entrades venudes en relació a les entrades que havien posat a la venda perquè jo la pregunta no, aquesta no, la no, faig no la pregunta aquesta, aquesta la faig amb una cinc rau perquè mi m'han fet arribar que l'últim dia de les aveneres i que bueno, hi entrades per vendre i que es van agilitzar les ventes per tant el que vull saber exactament quin és diferència entre fonament i venta real. Digues? I i real en forma d'oferta. Eh? No, no, i... no no, per exemple, ah... si que sigui sí, igual. Quin robona? Robona. No, no, no, realment ronulló. Pues tot que va fer és, és que jo no dic quan d'entrades jo segur que no dic res. Entrades, diguéssim, posades a la venda, l'aforament global i realment les que es van cobrar. Tinguen en compte que obviament doncs, aquest aquest escenari que jo sàpigue de fa 10 anys que, que és el mateix escenari no, no s'ha canviat ni l'aforament ni s'ha incrementat ni s'ha reduït i l'altre, el que sí que m'ha surpren més és l'informe sobre l'impacte econòmic i vull pensar que aquestes 18 línies és el resum de l'informe vull pensar que és el resum perquè clar llançar una notícia de premsa amb aquest bombi platillo amb aquests reflexions que fan per a, arribar a la conclusió de que són a prop de 3 milions d'euros jo a mi ve falta aquí saber metodologia la mostra que s'ha agafat per comparar-lo quins són les peus que s'han estipulat com a consum mig tot això, a mi informe això no m'ho diu pot estar fet, potser vostè no passat el resum però un informe de d'impacte econòmic venen a ser aquest tipus d'informes on fan tot un esquema per la incidència a nivell d'ocupació, ho dir perquè jo trobo bé que l'IPEP faci aquest tipus de notícies trobo bé perquè l'Ecreti va perquè l'Arcantada de Berenars és un element estratègic importantíssim el que vinc a és que qualsevol notícia que es faci de l'àmbit públic pot la privada que cadascú pot fer el que vulgui inclús pot, pot haver empresa que faci inversions sense estudi, és igual El diners són meus, me'ls pago i fora però lo públic quan fas una informació ha d'estar acompanyada de rigor en la manera que s'han aconseguit aquests números, portant tant jo demano, si tenen estudi fet realment ens ho facin arribar, i si és aquest doncs dic, és això el que tenim i ja està L'estudi està fet i també s'hi va haver una junta de govern de l'IPEP en el qual es va posar sobre la taula que hi havia un representant del seu partit i es va explicar de quina manera es havia fet i no hi va haver -hi cap pre ni pregunta sobre, sobre aquesta per tant l'estudi està fet sí, no, si sí. si evidentment no... els 3 milions han sumat d'alguna cosa per si me'l fa arribar jo me'l he estat de això, però cap, aquí cap, en 18, 18 línies tenia que no si, que... si em fa arribar doncs farà eh, darà ah. la meva gran satisfacció per tant en aquest aspecte el nostre grup no té cap més pregunta per part del públic hi ha alguna pregunta? sí, fiqui perdona, perdona perdona Val. no sé eh, evidentment com que no he assistit prèviament a altres plens doncs pues, millor ja s'ha fet aquest, aquest comentari eh, puc preguntar per què està el senyor Puigdemont en allà i no està el senyor Torra per què no ens han enviat la fotografia del senyor Torra després de tot aquest temps no he tingut temps Val. pregunta més? No? Doncs donem el ple per acabat. Moltes gràcies per acompanyar-me. Bé, bueno, pròpicament tres de ple, corresponent al mes de setembre i ara recordeu que nosaltres tornarem a la plena ordinària del dia 29 d'octubre com sempre a la set de la tarda.